God dag, velkommen til en MBA podcast. Jeg heter Tor Henrik Stensland. driver med basketball betting, hovedsakelig, ser mye på basketball. Med meg har jeg Fredrik Knatt, kanskje mest kjent som kommentator på for TV2. Jeg vet ikke hva du synes si om det der. Og <går> ja, det er papper det jeg kommenterer basketball på søndagene på TV2, spilt basketball i Nøybro også i en mange år og NBA-tett siden var en liten gutt å oppdage eh, dream team i 1992. <laughs> så da, da har vi i hvert fall litt eh, kompetanse her. Eh, vi skal snakke litt først om, om gårdstagen og hva som skjedde i siste grunnseriekamp, eller kamper, eh, så det kan jo egentlig du bare starte med. Ja, det var jo eh, en helt vanvittig eh, natt for da i går i, i NBA, med jeg synes kanskje den største spenningen var mellom hvem som kom til å krapere opp i väst der eh, både Oklahoma City Thunder og New Orleans Pelicans eh, stod med like, like mange seier og tatt for kampen. Pelicans ledet fordi de hadde Oklahoma City på innbydes oppgjører. Oklahoma City møtte NBAs dårligste lag, Minnesota Timberwolves, som alle regnet med at de kom til å stå. Og det gjorde de også veldig greit. De puttet 47 poenger i første periode, som er helt skits. Eh, men så regnet de også en del med at eh, Pelicans kom til å få det veldig tøft mot eh, San Antonio Spurs. Uh, og det, det er jo for så vidt en ganske tøff kamp etter hvert, men Pelican styrte i hele kampen og, og vant, uh, husker jeg ikke helt hva skyttresultatet ble, men vant den med åtte poenger eller noe sånt til skytt. Og er dermed klare å kapre den siste plassen i uh, avdeling Vest, som er moro for de som har lyst til å se Trey Davis i uh, skyttspillet, og veldig kik for de som uh, vil se årets topscorer i NBA i Blaset Westbrook i, i skyttspillet. Jeg vet jo at du er en av dem. <laughs> Jeg skulle veldig gjerne sett på The Westbrook og resten av Oklahoma-gutta i slutspillet, men det er, det er sånn det er. Um, ja. Det er kanskje for det beste som vi har diskuteret ut av. Det er kanskje for det beste att vi, at vi ikke er med der. Sånn i det lange løpet. Parten. Altså for Oklahoma City 5-6. Ja, altså det de laget, altså nå blir det Pelicans men vi møter Golden State Warriors og jeg på at hverken Thunder eller Pelicans kommer til å ha noen særre sjans. Det kommer vi litt mer inn på etterpå. Uh, men uh, for, for Thunders en del i det lange løpet, så tror jeg egentlig at det er greit at de, de får en litt tidlig slutt på sesongen og kjepper å sitte og være redde for at Russell Westbrook skal få flere skader, eller at Ibaka kommer litt for tidlig tillbaka og forlenger skaden sin, og nå kan de fokusere på neste sesong, og får de Kevin Durant tilbake, som alle håper på, å kom tilbake fra sin fotskade 100%, så er de igen med en gang da favorittene til å vinne NBH også år. Det var jo også veldig mye annet spennende i går, da, med i øst, nei, i, vest, nei, sorry, i øst, så, så var det også kamp om den siste åpneplassen til skyldspillet, hvor New Jersey Nets, nei, nå sier New Jersey Nets, det er ikke men New Jersey Nets lå på åpne, og hvis de vant, så var de sikre av å få den. Og de møtte Orlando Magic, som, som ligger langt nede i øst, og har vært et dårlig lag så langt. Og senere, på natta, så skulle de gjerne Pacers som sex kamper på kampeparad, møte Memphis Grizzlies. Um, og det er en veldig tøff kamp. De var i Memphis og skulle spille. Og hvis Nets tappte og Pacers vant, så var Pacers i, i skjøtspillet. Og det såg ganske lenge ut til at Orlando Magic kom til slå Brooklyn Nets. Egentlig helt utrolig med tanke på at de skal være et skjøtspillag og en kamp som er så viktig å kunne tape for Orlando. Det skal ikke være mulig nå men eh, Brooklyn snudde det til sykt og, og vant og, og kapret dermed også den siste plassen der. Ja. Eh så var det tilsynelatende mye sån og sånn i uh, avdeling vest hvor det er helt uh, ville vesten. Ja, og det endte jo da opp med altså Warriors har vi da første side, Rockets andre, Clippers tredje, så har Portland fjerde, Memphis femte, Spurs sjette, Mavericks åttende og Pelicans, der, Mavericks sjunde, Pelicans, ja, og det var ganske mye å si, Spurs slått Pelicans i går ansatt, altså. så hadde Thunder vært med i skyldspillet, og San Antonio og Spurs hadde fått second seed, og vært med med Dallas Mavericks med hjemmebanefordel i de første to rundene. Så det hadde ganske mye, det hadde ganske store konsekvenser at de tatt mot Pelicans, ikke bare for Pelicans og Thunder, men også for de veldig bange av de andre lagene. Og det er jo derfor også de aller første trodde at Spurs skulle ta det ganske greit. Ja. Det gjorde de det dessverre. Sorry, men det var, det var en sånn kamp hvor Pelicans ledde med 20 i, i andre periode, og så kom så begynte maskineriet Spurs å og jobbe, og da det, i fjerde periode, da de fikk den til fire poeng, da tror jeg det var veldig få som trodde at Pelicans kom til å svare og vinne den kampen til slutt. For da var det liksom, ja, nå, nå bare vinner det for Spurs og de gjerne mesterne, og, og nå, de hadde vunnet 11 kampe på rad før den kampen. Men så har jo da Pelkins han Andre Davis, som er utvilsomt blant NBAs beste spillere og MVP-kandidat, og han var enorm de siste 5-6 minuttene av den takken. Ja, og det kommer jo også litt tilbake på. Han har kanskje blitt en liten outsider i MVP igjen. Jeg vet ikke hva du tänker om det. Ja, man, man har jo sagt ganske lenge, man har litt, nesten tatt det litt på gitt, virkelig, som at Thunder kom til å kaper den siste plassen. Det ble selvfølgelig litt annerledes med en gang Durantens sesong var over, og i bakkap plutselig ble skavt også. Men man har liksom hele tiden sagt at hvis Falkens hadde kommet til skisspillet, så kunne han ha vært en MVP-kandidat. Men siden ikke de er det, så kan man ikke vinne. Men nå picker han dem jo, og årets skudd i NBA er jo hans skudd mot, uh, mot Thunder i uh, 6. februar i tidligere år. Hvor, uh, hvor det likt 113-113, og han setter sesongens eneste trepoenger for sin del och säger för att det blir felikunt eh, att ha den isklapp statistiken på sin sida. Det är det är nog vad det, det har sett faktiskt. Det var helt själv som en, som en Oklahoma fans så är det, så det såna skudd rättsslut bara bli glad av att se nästan. Du, du kan inte göra nå med det liksom. Du kan inte kan inte försvara den bättre altså, det, det var rättsslut bara han visste hur god han var och hvor god han kommer att bli. Ja, han är ju så har gamen att bli så god. Ska snacka ja, då ska vi gå igenom matcherna i öst. Det är då första matchen är då mellan första sida Atlanta Hawks och åttonde sida Brooklyn Nets. Eh det är det kunde varit en, en sweep, en 4-0 seger, men jag tror jag tror då att Nets kommer til å ta någon matcher här. Eh lite fördi på Millsap sliter med skuldra Og Hawks ongls explosion. Sen du måste förklara lite närmare för den är ganska ganska ja, det var jo egentlig en helt utrolig episode som skjedde forrige i New York. Da, det startet jo med at den store tingen som skjedde den dagen der, var at Indiana Pacers Chris Copeland eh, blir knivstukket utenfor et uh, utested. Forresten et utested som J.R. Smith frekventerte. Veldig hyggelig, han spilte for et triks. Eh, men eh, han ble knivstukket, han hadde visst, visst nok i forhold til hva jeg har lest kranglet med, med det, som var for, det som er hans forlove da, og så var det en fremmed man som, som hadde bostet seg nå og knysokket både han og um, forloven til Copeland. Så det var den ene händelsen som skjedde der, men så kom det også samme dagen ut meldinger om att Tabo Stefaloja og Perro Antic fra Atlanta Hawks ble arrestert på den samme utestedet den, den kvelden da. Um, og, og det var veldig sånn, usikker på vad det var som hadde skjedd, og så kom det noen rapporter om at de hadde prøvd å va, om Chris Copen där handlar blödande men Anticick si, uh, senare ut och sa att det hade ingenting med vad som skett med Chris Copen var der. De visste ju knappt han var där en gång. Uh, det som er mer krise for Atlanta Hawks är att uh, idet polisen skulle lägga tabuset Florsha i backen så så bra kan uh, nog i i beinet sitt och är utanför säsongen han kommer inte tillbaka i slutspel medans syns i det hela tant. Eh uh, det är um, det är en kris för Atlanta Hawks och och det blir intressant att se varsågs Etterspill, det kommer til å få også for politiet i New York, för att eh, ifølge hva jeg har lest, og jeg var hverken der eller har ikke snakket med noen av spillerne til det heller, men det virker for mig som at eh, det var overlevet bruk av makt da, fra politiets side, og det er vel også det de har antitt et eh, advokatene til Antic og, og Sefer Loosha. Men, men Sefer Loosha er veldig viktig spiller som egentlig alle spillene på Atlanta Hawks er for laget For det er jo virkelig et sånt lag hvor, hvor laget går foran den enkelte spillet så, så det er litt krise rett for Atlanta Hawks Ja, det er jo det er langt til vi har den største stjernen Men som du sier, så, så Hawks er veldig teamorientert Litt som sånn Spurs Det er for eksempel ingen på Atlanta Hawks i som har scoret mer enn 30 poeng Milsep hadde vel 31 kamp, tror jeg ja, det, det er jo altså for det første at de mindre om spurt er jo um, ikke tilfeldig. Mike Bordenhouser, som er treneren til Atlanta Hawks, jobber jo tett med Greg Popovich i San Antonio Spurs i 12-13 år, eller sånt. 12, 13 år um, som assistentrener. Så han har jo takt med seg. De er jo blitt kalt for The Spurs of the East. Um, så, så det er ingen tilfeldighet. Og, men som du også nevnte i sted, at uh, Paul Millsap skiter med en skuldeskade. Han er tilbake og spiller. Men eh, for at de skal kunne være så gode som de kan være, så trenger de en Paul Millsap i eh, 100%. For de, Tabo Seflos er en viktig rollespiller, eh, men Paul Millsap er jo omtrent så viktig spiller som laget har. De har vel Millsap, Jeff Teague og Al Horford som, som deres eh, på en måte «big 3 three». Ikke sant? Mm. Ja, det, blir, det blir ikke helt det samme å putte inn... Eh, hvem er de har spilt når de har spilt med han Muscala? Er det ikke Mike Muscala? Ja. Det, blikker, det, ja, det holder ikke, ikke playoff-nivå de, de kommer nok til å slå Nets Det er jeg ganske sikker på Ja, og jeg utelukker ikke sweep heller Men det har mer forsålet med Brooklyn Nets Å gjøre enn Atlanta Hawks For det første så er det en litt sånn Man kan bli litt lurt ja, av den serien der For at Atlanta Hawks har jo vært Mestre i avdelingen i øst I tolv kamper allerede altså, Eller elve kamper De har vært i hvert så at de, at de har slappet litt og tatt noen kamper mot slutten og, og sånn har litt å gjøre med at et lag som allerede er klare og de har ingenting å spille for da begynner du å være litt forsiktig når du hopper in i feltet og sånn for du blir ikke tråkk over før slutspillet du gir ikke alt, og kan andre lag slå deg selv om du så er ett bedre lag mens Brooklyn Nets som vi var inne på de sleit altså i den avgjørende kampen mot Orlando Magic vant til slutt, men de, har, altså de, de vant en del kamper förhand såg ju till att de var på gang, och så tappade de mot Chicago Bulls och blev knust av Milwaukee Bucks och för mig så så det nästan ut att de försökte undgå att komma till slutspel utan att jag vet varför de inte skulle vara med där eh det är ju en klubb som satsar man riktigt i förhand fjorårssäsongen på egentligen vinna en titel med att hämta på Pierce och Kevin Garnett och nu är det väl igång med att försöka kvitte seg med flest mulig spillere og store kontakter for å begynne å bygge ned nedfra igjen. Men Brooklyn har jeg rett og slett ikke noe tro på i det hele tatt, men vi har en Brooklyn som har vært godisist, og en Joe Johnson som for hvilken smash kveld kan skåre 40-progn for denne tatt Så at de vinner en kamp utlokker jeg ikke, men jeg tror ikke de vinner mer enn en kamp. Nei, jeg skal være enig der. Jeg har satt opp én kamp som én eller to som min ting. Jeg tror hovedsakelig det er hvis på Nilsap spiller ja spiller och Brook Lopes går uh, mentalt insane som man kan så tror jag de kan ta men men det är det ska vara en grej inte Hawks. Ehm um, så har de också fått um, fått extremt mycket på startarna sina. Eh uh, alla alla startarna startade de flesta kampen men när du spelar liksom sånn typ 20 minuter kamp så, så får du mycket mer vila än de allra andra får. Så de borde vara utvilt och klara för uh, för slutspel i alla fall. Ja, det borde är en sån som kan gå Litt begge veier også, i hvert fall i den første kampen, selv om det er i Atlanta. Og, og Atlanta er jo sulteforet på suksess når det gjelder, når det gjelder sports- og NBA, ikke minst. Um, så, så tror jeg at det kommer til å være en sånn elektrisk stemning. Jeg tror ikke de kommer til å slite med det, men det hender jo at lav, som har tatt det rolig noen uker, sliter med å finne påknappen igjen. Um, men jeg, jeg tror stemningen og, og sånn i Atlanta, som sagt, og, og forventningene og... Det som er litt morsomt med dette Atlanta-Holks-saget er at de har vært fullstendig overleggende i Øst Men uh, de fleste har de vel ikke som favoritter, kanskje ikke som uh, nummer to engang i, i Øst. Så uh, uh, det, det tærer nok litt på. på Jeg tror Atlanta-Holks-spillerne både liker det, men, men de har også veldig lyst til å bevise alle som Alla kritiker kan är fin då, det är helt segt va. Ja, det det är helt enig. Och det, det vet kanske du som har spelat ligg basboll, det är ju enkelt och jag vet det från fotboll, det är inte enkelt att finna den tävningsnivån när man när man spelar en kamp som, var man har första kampen i säsong, det är lite svårt att liksom finne, finne det punkten där du faktisk gör allt, men, men som du säger så så är du ju också bundet i amerikansk idrott i Atlanta det sist åra, så jag tror att det blir i alla fall det blir, blir stappfullt, jag tror det blir och jeg sliter med å se folk ta på i hvert fall, det tror jeg ikke de gjør. Nei, jeg tror ikke det heller, og jeg har sett på mange etterhåndskampe denne sesongen, og det som de også gjør, i likhet med St. John Spurs, de spiller så enkel basball på mange måter, altså det er jo selvfølgelig väldigt intrekat og på et vanvittig høyt nivå, men de spiller sånn effortless, med, hvor det de krever ikke at en spiller skal ha dagen, for at det er alltid en annen som kan ha det, hvis ikke Carl Corbett setter til så gjør Dennis Schörder det, ikke sant? Så ja. Uh, så det er ett sånt lag som de har så mange strängare att spela på men men det är också därför de är kanske de är ganska utsatt på de er ett uh, lag som hvor alle delarna uh, er är og och att Bose en en frameragnare rollspelar uh, för Atlanta också och og NBA-säsongen då han var ju Oklahoma City Thunder för. Jättebra god försvarspelare och smart spelare uh, också Uh, så det här et tap men jeg, jeg tror ikke det vil bety noe særlig i uh, første runde match, og uh, avhengig av hvem de møter i andre runde og sånn men de møter jo da ikke det man regner som kanonene før en eventuell uh, finale i, i øst altså for Chicago og aktiven vil jo eventuelt møte hverandre i, i runde to uh, ja uh, da kan vi egentlig bare det var en fin oppgang till til neste match selvfølgelig ja uh. Sid nummer to, Cleveland Cavaliers Kanskje de største favoritene just øst akkurat nå Mot ja. syvende sid, Boston Celtics Som hele sesongen til Celtics har egentlig vært et stort eventyr Synes jeg Vanvittig kult at det kommer kommet til å sluttspill Men de kommer ikke noe lenger enn det Det, det tror ikke de tar en eneste match heller egentlig Jeg vet ikke hva du tänker rundt det det første så må jeg si at TV2, Sportskanal og Sumo Viser første kampen mellom Cavaliers og Boston Celtics på søndag Klokken 9, altså. Så den må vi se på. Da er det Kristian Påske og trenelegenden Bård Stoller som uh, kommenterer. Um, men jeg tror, ta, tror Båsen tar en kamp rett og slett for at jeg tror Baird Stevens uh, kommer til å kreve det. Og, og det er når, i sånne serier hvor man spiller best av syv, så er det på et tidspunkt når Cleveland leder 3-0 og du spiller en kamp i Båsen. Da det er det dette här med treningsnivået. Cleveland vet at vi kommer til å vinne serien til skjøt. Boston kommer til å spille alle kamper som om det er deres siste, og da, da tror jeg det resulterer i at eh, Boston tar, tar en kamp der også, gjerne på hjemmebane og i, i kampet tre eller fire. Eh, for der er også kommet stemningen til å være vanvittig bra i Tidig Garden. Det er Boston-publikumet er et veldig, veldig basketskyndelig um, publikum og entusiastisk publikum, och det er jo mange som har snakket om det er litt interessant Boston, for det er helt riktig som du sier at det er et litt eventyr, og egentlig helt utrolig at de er i slutspillet. De, de sender veksting i to desidert beste spillere i løpet av var Rajon Varnold til Mavericks og Jeff Green til Memphis, så, og så blir de faktisk bedre. Man får det riktigt om Kinn här ser ta med så men de blir alltså bättre efter att kitta sig till de två bästa spelare och Brad Stevens har den om viktigt jobb med att se till Ja, hurdan ser du på Brad Stevens sån i förhåll till coach of the year? Han är väl rätt bak Steve Kerr och Mike Budenholzer, jag tror. Ja, alltså det blir ju alltid lite som sånn fördel om man frågar hurdan ser du på? Jag tror tror inte Brad Stevens vinner coach of the year. Det tror jeg, vi kommer lite in på det senere, så jeg skal ta den nå med en gang. Men jeg tror ikke at Stevens vinner den. Men hadde han gjort det, så synes jeg det hadde vært veldig fortjent. For det. Og det samme for så vidt med Mike Budenholzer i Atlanta. Så det du har fått til med, det kanske de to største overrasselsene av alle i en gang. Før sesongen er det veldig overrassende at ikke family kommer til slutspillet, men det sier seg selv i forhold til skader og sånt. Uh, så at, de, at Atlanta skal vinne Øst på en så overleggende måte som de gjorde Og at Boston kommer seg ikke ut på åpneplassen De, de klarer seg ut på syvendeplassen i Øst med det laget de har Ja, det er Det er, det er jo noen som også har snakket om at uh, Er det ikke rart at Boston velger å gjøre det? Altså, for de har, jo, de, de har jo et lag som ser ut som om altså, Hvis du ser på spillermaterialet deres Så skulle du tro att dette var et lag som uh, tenket altså, At man prøver å være så dårlig som mulig puta in draft system igen där så sånn att de dåligaste lagen får större chanser på att få de första drafttexna. Men och jag tror då egentligen att ledarna alltså chefen i Boston settings har försökt att tänka med Dan Stevens nektigt. Ehm det är ju sånn, som det är ju spelarna på banan som tänker, de försöker alltid sitt bästa men det är när långt tänker så är det för det att ledarna alltså de som styrer klubben serger för att man inte har ett gott nok lag. Men de har alltså fått det till så mycket och jag tror hvis du ser igjen samlingene litt med Atlanta Hawks, så tror jeg Hawks kommer til å ha veldig i skjutspillet denne sesongen, for att de faktisk komme med på åpneplassen forrige sesong og pushe et uh, store favoritt, som de gjerne playser til Game 7 der, burde kanskje til og med ha avgjort uh, med kamp 6 på hjemmebane, hvor de kunne ha avgjort serien. Uh, så på, jeg, jeg, tror det, jeg liker at Vossen Selvig sa «Vi skal til skjutspillet, vi skal ha erfaringen, og vi håller på å bygge noe her». Og bare for å nevne så har Bossen Celtics i løpet de neste fire årene potensielt 15 første rundevalg i draften. Så det er ikke noe, det er ikke noe tvil om at Celtics de, de, de kommer tilbake enn de nå. Det er ikke noe tvil om det. Um... Jeg, jeg er enig. Spørsmålet er hvor lang tid det tar. For spørsmålet er om de bruker draftpiksene til å velge spillere som de må utvikle, eller om de bruker eh, draftpiksene til å trade til sig spillere som allerede er klare. Eh, det er veldig usikkert, men at Bossen Celtics i løpet av de to til år, er, er et bra land. Det, det er jeg nesten i på. Ja, ikke noe tvil om det. Jeg så litt som, de har vel fire piks i neste års draft. Jeg tror ikke det er nye, fire nye rookies som kommer inn da. Tror jeg det, tror det skal trade sliter han der, altså. Ja, det, og, og Danny Ainge, sjefen i Celtics, har jo definitivt vist at han er villig til å holde trigger når han, når han må og kan det. Men, så, så det blir jo spennende når sesongen er ferdig. Men det klart, det er ingen som forventer att uh, Celtic skal slå Cleveland Cavaliers. Cavaliers startet jo sesongen litt svart og sånn, men man har vel nesten i hele tiden visst at uh, på ett eller annet tidspunkt så begynner maskineriet, maskineriet där også å rulle. Uh, og det gjorde det etter at LeBron James tok en pause i romhjulen. Han var vel borte i åtte kamper, og Cavs tattes syv av de. Men etter att han kom tilbake där så har de vært uh, kanskje NDS uh, aller beste lag også. Så at Cavaliers er stor favoritter i den serien der, er det ikke noe om? Og hvis de møter opp i alle kamper, så tror jeg det blir en sweep. Men jeg tror altså, jeg, det er såpass vanlig at selv et lag som er en del dårligere vinner en kamp. Så jeg igjen tror at Boston tar en kamp, for at de kommer til å gi gjerne i alle kamper. Så er det om det at NordicBed tilbyr 2-50 på 4-0 og 4-1? Det må jo være to gode spill. Ja, jeg, jeg har vund for att se att Boston tar mer än en kamp i i månaden. Det tror jag inte sker. Lite lite feldig Cavs så ett lag som det är kanske det bästa laget Cavs kunde möta sånn, med tanke på matchups. Ehm jag tror de har slitt slitt litt mer med Nets än de gör med Celtics och då får man också vilt Kyrie Irving lite som har har varit i skallen siste. Ehm och få han 100 tillbaka till en till en semifinalerunda, det tror jag blir väldigt viktig for de alltså. Jeg, jeg tror, eh, vi hadde jo på TV 2, så vi, vi viste Celtics mot Cavaliers forrige søndag. Det blev jo en ganske skuffende kamp, ettersom at Cavaliers hvilte både, eller Irving hvilte ikke, han sleit litt med hofta, men de hvilte, J.R. Smith og LeBron James og Kevin Love, eh, og, og Celtics knuste Cliven i den kampen. Men da satt jeg med en litt sånn følelse av at for dagen etterpå, så spilte de gutta mot Detroit Pistons. Så jeg satt med en litt sånn følelse av at kanskje Cliven ville møte Boston, men jeg tror ikke det har noe med Brooklyn Nets å gjøre, for Brooklyn Nets tror jeg er den største prygerknaven av alle i skjutspillet. Men jeg tror det har mer å gjøre med at Indiana Pacers hadde kommet inn i skjutspillet, så hadde det vært en liten, tøff match-up med Paul George tilbake og Indiana Pacers som spiller veldig tøfft forsvar og, og sånn fysisk basball, så hadde det kanske kostet opp mer. Så, men, men jeg tror de er fornøyde med å møte Boston Settings og LeBron James føler du som helst, elsker jo å spille med Celtics. Jeg så på noen han nummerer hans på det her i stad, det var ikke helt, helt ondvittig. Hvor er det, han snitter på mest mot, og, og det er jo litt morsomt, for det, eh, han måtte jo på en måte gjennom Celtics hand for å komme, komme dit han ville. Altså Jordan hade Bad Boys Pistons han måtte gjennom før han kom til finalen, og sånn er det, sånn er det ofte. Og for... LeBron James så var det egentligen Boston Celtics många tuffa kamper där mot Garnett och Paul Pierce och Pierce og LeBron James duell i de där var ju fantastiska. Så, så det är något lite speciellt for LeBron James också att spela i Boston. Det, det, det tror jag också. Uh, så jag har ju då min min i den i den serien här är utan LeBron alltså du Celtics kunde kunde spilt med tre man som skulle gardet man och jag tror jag tror jag hade klart det. han uh, vi altså, hvis du klarer å si meg igjen på Celtics som skal stoppe LeBron, så blir jeg veldig imponert. Altså, nå er det ikke en person i hele verden som klarer å stoppe LeBron, James. Han er jo verdens beste batalspiller. Men, og det er ingen på Celtics som klarer å stoppe ham heller. Men, jeg gleder meg til å se Rooken til Celtics Marcus Smart prøve. For Marcus Smart er en fysisk, veldig, veldig sterk spiller. Og han er tuff, altså. Så han kommer til å... Han, han kommer, som sagt, ikke til å stoppe LeBan James, men han kommer til å prøve alt han kan, og det er ikke mulig at det blir en av de tøffere matchupsene for Levan James også. Ikke at han ikke kommer til å, å få det til, men han må jobbe. Det er jeg garanteret, han må jobbe for det. Vi ja. har en GX som er, er god i forsvar også, men problemet til Celtics hovedsakelig er at de har, jo, de har ingen som er gode til å, de, de, de har ingen blokk, altså skuddblokkere. Sånn at uh, LeBron James i det han går forbi en Marcus Smart eller Jay Crowder eller hvem det nå skulle være, så er det ingen som kan stoppa han på vei til kurven, det samme med Kyrie Irving. Uh, så uh, altså, du har ikke en, en Marc Gasol eller en Dwight Howard eller en Rudy Gobert eller hvem det nå skulle være, som kan som står rundt kurven og gjør det vanskelig å avslutte rundt kurven. Om du går inn i feltet så er det to uh, ganske enkle poeng. Ja, for det skal du snakke om neste rønn Markus Smart har imponert meg extremt mye i år Ikke noe sånn sinnssyke nummer, men hvis du ser litt på kampen og ser litt hva han gjør, så spiller han Han blir tøft altså til å en rookie han, han har tatt den rollen ganske, ganske bra jeg. Jeg, tror, jeg tror selv til han store forhåpninger til Markus Smart, jeg tror også det var litt grunnen til at de ikke hadde noe mot å sende Varshan Rondo vekk for de, de tenker at Markus Smart er fremtiden Og det er klart, han han kom inn i NBA, han ble jo valgt som nummer 6, så det medfører jo ikke visst ansvaret når det blir valgt såpass høyt også. Og det blir sagt at han kan ikke skyte, og han er veldig opp og med, med sin t også. Men der hvor han virkelig er god er jo forsvaret sitt og hans altså, tøffhet og, og rådskap egentlig, som av og til går litt for også med at han slår folk mellom beina. Det No, det så nu att det är sensation att han han är en uh, han har en spelare som liker att ta utfardringar. Det det är inte konstigt om og publikum i, uh, i Boston det liker han väldigt gott och så har du eh uh, snackat ju ganska mycket om på på jeg ser Tatum som kom från Phoenix Suns uh, som startar på bänken till Boston men men är är väl deras bästa altså, han kan putta upp lönske mycket på en landske skarpt. Eh uh, 1.75 högbare men uh, han också är en morsam spelare att följa och og också en sån han er ikke i nærheten av å være like fysisk som han kan smart, men, men en veldig sånn mentalt tøff spiller som sikkert hele livet sitt uh, har måttet bevise at han kan spille selv om han er så bitter liten, på en måte. Og bitte liten er det som faktisk bare skal Det er ikke det vi mener med små. Ja. Um da har vi egentlig gått igjen og melet Cab Celtics, føler jeg. Uh, match nummer tre, tre sider Chicago Bulls mot sjette sider Milwaukee Bucks. Ser du foran att det kan bli noe, blir det noe kamp for, for Bulls der? Ja, det, jeg, det tror jeg. Et, igjen, så tror jeg den er ganske... Jeg har helt klart Chicago Bulls som ganske store favoritter her. Men uh, Milwaukee Bucks lag er et ganske morsomt lag. Men det er jo et femtidslag, da. Det er veldig mange unge som spille på en litt sånn spesiell måte med at eh, trenerne det som kid vil ha eh, atletiske gardere med høye og lange armer og, og de som spillet sånn kanskje av vår se på absolutt alt mulig. Ah, ja. Ehm og spillet stigger Janis satt til pump på for eksempel The Brick Freak. Eh, og så kommer det litt an på om eh, deres nye point card, Michael Card Williams kan sette en skudd eller ikke for det det er han også veldig oppe på nem på om man setter skudd så det er helt klart at jeg har eh, som favorit. Men där ser jag fram att Bucks kanske pushar det till en game 6 eller något sånt. Ja, det är det jag skulle nära också game 6. Jag blev ganska chockad över över den traden Jason Kidd gjorde med han har bytt ut Brandon Knight med Michael Cardo Williams. Ehm skönnern förstod det egentligen inte helt. Jag syns Brandon Knight det året här har ju varit breakout år för han för han blev skadad. Eh tror han kunde gjort mycket mer med skadan det Michael Carter-Williams gjør, men det er som du sier da, de vil jo helst ha lange atletiske garders som, som er store og har lange armer. Men jeg vet ikke vad du tänker om denne traden, jeg synes jo den er litt rar da. Ja, altså jeg har tjener med egentlig det du sier. Det var vel mange som mente at Brent Knight faktisk hadde fortjent å være All-Star og sånn i år også. Han, han har vært så god rett og slett for Milwaukee Bucks, og så ble han ganske kjapt skadet for Feelings fans. Men eh jeg tror jeg har hatt en større sjanse mot Bulls i sluttspillet med Brandon Knight. men det er jeg tror Jason Kidd ser på hva slags spillertyper han vil ha. Og så er det en del altså dette har jo vi vist seg før også med spillere fra Philadelphia 76ers, det er litt vanskelig å vite hva du får for at de har vært så ufattelig dårlige de siste par årene at selv om de statistisk sett scorer en del gjør, altså har en del sånne positive statistikker så lyver det litt, for det er et lag hvor du på en måte ikke kan, du, du kan skyte hvor, når du vil på en måte, for det, de, de har jo hatt lyst til å tape minusvis i sesamene. Ja. Uh, jeg tror Jason Kidd tenker at Michael Carole Williams, jeg ser noe av han som jeg så utvikle, og jeg må huske at uh, Michael Carole Williams er ganske dårlig å skyte nå. Det var Jason Kidd lenge også, og han er vel den spilleren bare, det, det er vel noen som har gått forbi, han er vel den spilleren med tredje eller fjerde mest trepoengere i NBA-historien. Så altså, han gikk fra å være en veldig dårig skytter til en god skytter. Det er, klart at, det er klart at det er for mye forbedringspotensial der, men jeg, jeg, jeg ser, det virker jo, altså, som, når dette skjedde så var jo Bucks opp, og de var jo på en femtesid, hvis ikke jeg husker uh, Så det virker veldig rart, og, og Brandon Knight, uten tvil, jeg hadde han på stavlista med, jeg ville veldig gjerne sett han i, det var i New York, var det, det? Mm. Jo, jeg ville veldig gjerne sett den. Ja. Uh, jeg har vel kanskje ikke så trøy på Michael Carter-Williams, men det har jeg sagt om flere før, så jeg skal ikke si noe før jeg ser sluttprodukter, altså. Um... Ja, det, er litt, det er vel litt der man er også. By the way, Jason Kim, en litt sånn, ikke Dark Horse til å vinne, for han kommer ikke til å vinne, men han fortjener å få navnet sitt kastet inn i ringen i forhold til årets trener, for han har gjort en kjempejobb med dette her unge Milwaukee Bucks-lag, og veldig synd for han og alle Bucks-fans som for så vidt, Generelt, Parker, seg, det var funktionellt att Jabari Parkers deras andrevalg i draften i 2020 skadade sig över i december redan i tidig säsongen eh och är ute for, for resten av den här så han kommer han kommer mitt låg han gick av de, i ordningen som kommer alltså de har ju ett de har ett vanvittigt lag för framtiden alltså Giannis är ju en av i topp 5 spelare som jag liker att se på i NBA akurat nu jag syns han är fantastisk morsom å se på. Uh, så har du Michael Carter-Williams, som kan bli grei, og så har du Jabari Parker, som kanske er den mest spennende spilleren, i hvert fall en av de mest spennende spillerne i ligaen akkurat nå. Kriksen, jeg... som har hatt et breakout år i år, altså, han har vært veldig god av ham. Spørsmålet om Bucks klarer å beholde, for han kommer til å få tror kontakten hans går ut etter sesongen. Uh, muligheten er at Bucks kan matche, men så spørsmålet hvor mye de vil gi ham, da, Han kommer til å eh väldigt gott tillbud från Fernando altså. Ja, där är det knut tvivel om den gången och det det kommer att bli bra. Eh jag har ett poängskrudepär. Eh min nyckelduell som jag det som jag syns kommer till motionst där att se på Giannis mot Jimmy Butler. Jag tippar att de kommer att vara lite på varandra. Eh för Jimmy Butler jo, har ju har ju varit har snackat med John Bucks, men jag har också snackat med John Bulls. Jimmy Butler den säsongen annalt i år, det är kommer att ta ta att väldigt stort steg i år i ja, det, og, og litt sånn, øh, han er litt tvunget til også med Rose som både sleit litt før han ble skadet og så var skadet lenger, og de har skitt med skade på Joachim Noah og Targ Gibson, og, så de har hatt en litt som sånn skade igjen på en måte skadeskudssesongen Chicago Bulls. Uh, men Jimmy Butler har jo tatt virkelig steg opp til de store gutta denne sesongen. Uh, Altså, det her er jo lag som er uten tvil jeg også, hvis de, er, hvis de stiller fullt, hvis de stiller skadefritt, er det her et lag som enkelt kan vinne i øst? Eller ikke enkelt, de, kan, de, er, de er contenders til å vinne i Øst? Det er, det er kanskje mine. Det er litt vanskelig å si det. Vi får se litt hvordan The Grows er når skjøtspillet begynner nå, men jeg har egentlig hatt de som mine favoritter i Øst hele tiden. Det er fordi skjøtspillbasball er litt annerledes enn regular season basball, og dette laget her er, Tom Tibro som er treneren der, er en forsvarsstrateg eh, og har egentlig vært en litt sånn eh, forsvarspioner i, i NBA, ehm, var assistenttene til Doc Rivers da, i Boston Celtics tidligere og, og fikk jo hovedtene i jobben i Bulls og transformerte den klubben til å bli et väldigt väldigt tøft forsvarslag. Så selv uten det å gå til i noen sesonger nå, så har det jo gitt kamp eh, til de lagene de har møtt. Og, og en spiller som Joachim Noah i skyttspillet har jeg veldig tro på. Han er tøff, han er Uh, han kan gjøre mye forskjellig, og så har de jo ikke minst fått uh, Pau Gasol som har fått en helt ny sesong i forhold til to litt sånne dølle-skipe-sesonger i Lakers uh, før han kom till burs denne sesongen, og han vet jo også at har massevis av skyldspillererfaring uh, fra to titler blant med Los Angeles Lakers alltså ja, de alltså de två jag de to, altså to Jokic Nova og Paul Gasol de utfil varamt det väldigt gott. Eh uh, Saman Rose Butler som som gjør det de gör så du kan inte snacka om Bucks utan att snacka om Nikola Mirotic gör. Det det blir lite galet. Eh uh, ja. han har varit enorm alltså. Ja, Nikola Mirotic har varit uh, helt uh, när han faktiskt första årspiller för år. Spiller, uh, eh uh, han har väl haft efter All-Star break tror jag så har han varit um, om mycket den fall en av de spelarna i NBA som har stettit på flest poäng i fjärde perioden och det da, det visar ju att uh, at du har att du har huvudet med dig uh, bara uh, för att dra lite tillbaka du sa at din nyckelduell var Giannis mot uh, Jimmy Butler och det tror jag blir en väldigt morsam duell väldigt morsamt att se eller spännande att se hur han ante till på the Greek freak ute på att driva alltså blir han som spiller? blir han en scorer han kommer nog det, visst han visst är den vägen han vill utvecklas. Jason Kidd vill ju att han ska være mer aggressiv på att score. Men så ser man ju att han har ett väldigt så han liker att sänka till lagkamraterna sin också, så kanske han kan bli mer en, mer en type point forward. Han är ju svär och lång och och inte att ta pallarna og sin också. Det är väldigt intressant att se hur han utvecklar sig och väldigt intressant att se hur han takler Ehm det är också ett fysisk bruddsag när det. Ja, det är också väldigt spänt på. Alltså jag ser på Gianni så tänker jag att han han kan stort sett egentligen spela det han vill, han, altså, han kan utvecklas så att det bli allt. Han har jo han har ju handles som om han skulle varit en rookie point guard altså, han han är väldigt god med bollen i händerna. Ja. Uh, han har enormt smidigt potential han alltså ikke... en av de absolut mest spännande spelarna i NBA. Det det är helt klar på. Ja, där där vi, vi helt eniga. Eh uh, Nei, du, jeg ser, jeg ser litt, litt som deg, jeg ser ikke at Bucks tar noe mer enn, jeg tipper Bucks tar to kamper her, ja. Ja, det, det, det høres logisk ut for meg også, og det er igjen litt samme som jeg sa med Celtics Cavaliers-serien, så, så handler det rett og slett om at leder Bulls 3-1, så er det lett at Bucks tar den kampen på en måte, for at Bulls har bufferen med at de har to kamper igjen, og når du kommer til den fjerde-femtede kampen i en serie, så vet begge, begge lagene vilket lag som er best. Ja, det, mye, det er et helt jevne lag, og det er det ikke det her. Bulls er et mye bedre lag enn Bucks, tror jeg. Um, og når begge lag vet det, så er det naturlig også at det laget som lever, slapper lite i av, for de vet att dette her tar vi. Mens, um, og, og kanskje også till og med far det lite rolig med å ikke bruke Dirk Rose for mye og de tingene der mens selv om de har ikke tatt dem til bra ser er de riktig på seg for å gjøre og ta det rolig med spørsmål mens det laget som på en måte føler at de, de stanger mot overmakten eh, får kanskje ut det lille ekstra i, i en nytt kamp og, og det er derfor jeg, jeg tipper to seier til Bucks og, og fire to totalt til, til Bulls Ja, og da kan vi bare nevne det kjapt at den, det finner du blant annet til til over fire i Odd så det, det kan være vært i hvert fall litt Ja, um, ikke sant ja, men øh, litt grann Ja, ikke mye, jeg har ikke, ikke sett huset på det Men litt grann hvertfall ja. Nei, det som du sier, altså, men jeg, jeg føler også at Bulls er, De er veldig avhengig av sånn til senere tid Og sparer litt grann på Derrick Rose hvertfall Fordi jeg, jeg tror ikke de kommer til å slå Hawks eller Cavaliers med Aaron Brooks Som pointcard, det tror jeg ikke Nei, og det er jo litt Det er jo litt interessant, fordi at Nå har Aaron Brooks gjort En väldigt solid jobb i Degross sitt skadefrånvaro och han har ju egentligen det han det har spelat mest med för att Degross har både han har sikt med skador genom hela säsongen och har varit ute länge och spelat få kamper nu rätt för slutspel. Eh, den skadan han måste in och fixa nu på det var väl menisken. Det är ju en speciellt allvarlig skade men det är klart Degross har haft så mycket de det syssorna att det handlar också lite om vad det han fysiskt på psykisk. Ehm och så handlar det om eh, samspel, ikvant här men de är ju bit vant att med Aaron Brooks så det offensive flyter kanske bättre med Brooks än än det akkurat idag gör med med Delgado så därför så tror jag det är viktigt att använda Lucas också en del i første runden för att för få det igång för att de möter ansa altså storfavoriten i Öst Crimean Cavaliers där som de två lag inte vinner allra i runda 2. Ehm um, och tror som du säger att vi ska ha chans mot eh uh, Cavaliers så är det nödvändigt till att ha en, en ja alltså en 100% Day Rose, og da ser en 100% Day Rose det han kan være i dag. Vi må ikke forvente en 2011-Day Rose, for det, det kommer vi ikke til se denne sesongen i hvert fall, og jeg er redd vi aldri kommer til det igjen. Det tror jeg ikke heller. Jeg skal nevne at jeg så litt på, på kampen deres mot Hawks i går, og han ut i pausa med, med alle smerter i venstre kne. Så, ja. uh, det, er ikke, det er jo ikke bra. Men en gang han lager en, det er faktisk rart å se en del kamper med, med Chicago Bulls på särskilt när de spelar på hembanan. För vis han bara faller och det gör ju alltså DeGross är ju en, en spiller som angriper och angri lit som sånn Russell Westbrook type även om han nog är lite på att ta det lite grann roligare på grund av alla sine skador. Men det han angriper ju hela tiden och hoppar in och och tar ganska mycket kontakt och faller ju då också en del. Var gång han faller valenten som du kan höra en knappnål faller på golvet för det blir så stille i, i Chicago för att man är så rädd. Var evis han lagrar en liten grimase så hörde du sånt i bland så så det är faktiskt en otrolig känsla att sitta och se på alltså. Man man är hela tiden rädd för att skadaren ska igen nå eller eller går det bra. För vi vet att vi pengarna för att vinna. Och så lite bara nämner det. Vi hade ju för två veckor sedan väl på TV2 Cleveland Cavaliers mot, Boston, nei, mot Chicago Bulls Og det ble en ganske tøff kamp De regner jo med å møte hverandre i slutspillet Disse lagene og, og det er litt ondt blod der fra før også Med Jocky Noah som har gått ut og skjengt dritt om byen Cleveland og, og, og LeBron James Han synes LeBron James er litt feig Som alltid liksom henter en del stjerner For å spille med seg At han ikke klarer på egen hånd og, sånn. og Jocky Noah er jo en sånn type jeg, jeg, med, jeg digger Jocky Noah Jeg synes det er herlig med sånne typer i idretten ron är en sån type som liker att både kommunicera huden på andra spelare och sticka lite med kommentarer och og sånt och og efter att Kevler slog Bulldogs i en kampen där så sa Joakim Möller ehm jag tror jag att jag möter att vi möter Kevler i andra runda jag hoppre jag gläder mig på att möta i runda to. så øh, han har man lust øh, det, det kan bli en väldigt väldigt morsam serie men ni måste genom øh, sina respektive första rundekamper först då ja vi sakker att det i regnar man att det borde gå ganske fint. Ehm um, ska vi se, då kan vi försöka och köra hål på match 4 för att vi har snackat nog om om Bucks och Bulls. match 4 är det mest spännande just. Det är fjärde sid 2 and Raptors mot femte sid Washington Wizards. Eh uh, ofa Miles där. Ja, där vet vi kunna. För min del så kan det här är har jag ska Raptors sätta 7, men det, det kan gå bägge vägar för min del alltså. Ja, jag tror jag går för um jeg, jeg går for Washington Wizards rett og slett. Ja. Og litt rart kanskje, for Wizards har vært ganske dårlige i den siste tiden, men eh, de, har, de har noen spesielle med John Wall er en fantastisk eh, spiller, synes jeg. Og så tror jeg at nå begynner skjutspillet, og da tror jeg vi får se en Paul Pierce som ligner med sitt gamle jeg. Eh, han er eh, en veteran som kom til Wizards for å ha skjutspillererfaring, og fordi han liker å ta store og tøffe skudd, Um, og jeg tror han på måte har gått gjennom uh, regular season og ventet på, på slutspillet. Det er, det er litt sånn typen på Peirce her også. Så Paul Peirce er den som egentlig vipper i favor Washington Wizards for meg. Og, og om det blir kamp 6 eller kamp 7 er litt bingo. Altså det, det kan bli uh, 6 eller 7 kamper. Men jeg, jeg tror det blir, som du sier, den mest spennende oppgjøret i første runde. Ja, jeg har lite en jag har lite en föresats till Raptors mest bruna. Jag har sett lite kamper i Toronto. Inte jag har ju varit där, men jag har sett uh, Raptors spela hemma. Jag syns det där där kanske det publiken på den stadion där det blir lagt med ett ljud på och det det i slutspillet altså. um, det var ju fantastisk stämning där i fjord. Eh vår där Raptors mot Brooklyn Nets eh, som då hade ett liksom sånn stjärngalleri men men ett litet eh, falskt stjärngalleri på något sätt för de hade garnet och de hade på Piers men Garnett var ikke i nærheten av å være Garnett-lenge på en måte Paul men Paul Peirce avgjorde jo den serien da, da han blokket Kyle Lowry sitt skuddforsøk i det som vel var kamp syv, ja. eh, og det var i Brooklyn, og da var det en 15-20 i Toronto som hadde samlet seg på plassen i centrum der för å se på och og kampene i Toronto der var det skrøt Garnett og Paul Pierce av også, og jeg er en Stor, stor garnetter lenger. Det er derfor jeg kanskje nevner han. <laughs> ja, det skal jeg. De skrød veldig av stemningen i Toronto som var elektrisk. Men jeg tror også det kommer til å være en veldig god stemning i Washington. De er også sultifora på litt suksess. Og de har litt troen på dette laget her. Altså, de har fått en, en franchise-point card i John Wall. De har litt avhengig også der med hvordan deres Biggs, Nene og... og så står det stille for meg han går tatt hvordan, hvordan de er i forhold til om de er fiske og om de er på men jeg tror det så såpass jevnt at tilfeldigheter avgjør og da tror jeg Paul Pierce er, er typen som får tilfeldighetene til å falle i i favor nei, Washington Ja, det, det er også veldig forståelig jeg tror, jeg tror dere ligger åpenbart for mig utenom Paul Pierce så ligger du i duellet mellom Lowry og John Wall ja. Um, og hvis Kyle Lowry finner tilbake til den formen han var i i november december, da var han jo helt vanvittig. Um, ja, men, da var jo DeRozan ute også. DeRozan som er, ja, altså, kanskje Kyle Lowry har tatt over den plassen nå, men DeRozan er jo egentlig den sørste stjerne til uh, Raptors. Uh, men Kyle Lowry i den perioden hvor DeRozan var ute, var jo helt fantastisk, og kjempeforskjent hadde kommet på Åsa-Lange, og tok liksom steg opp i eliten av pointcarder i, i NBA. Og så hadde han en veldig sånn down-periode etter All-Star-helgen, hvor han faktisk var helt katastrof og skikkelig dårlig. Ja. Det, og, men det er klart at hvis de skal ha chans så er jo det da, da må de ha en Kyle Lowry i, i stor form. Og det er jo en veldig, veldig spennende duell der. For det er to veldig forskjellige typer spillere. Med Kyle Lowry som er litt sånn budov og tøff og, og sterk og fysisk og alt det, mens John Wall er kanskje den raskeste, eller neste raskeste var Russell Westbrook pointkarden, og, og, og han har disse her hvor han, han gjør det gang på gang, hvor han kommer og ta som sånn 360 lay -uper. Han har en kroppsbeherskelse som jeg uh, nesten ikke kan sammenligne med noen andre. Jeg husker dunkene også i dunkontens i fjor. Det var også ganske, ganske spinnvilt. Okay, um, det er to litt forskjellige spilletyper her, det er. Men ja, det er jeg helt enig i. De, de, de kan også påvirke kamper samtidig. Jeg tror, tror nøkkeren også kan ligge lite i vem som får til innsidespillet sitt best. Uh, ja. Det blir litt for enkelt å si Larry mot John Wall, for det er klart att det kommer til å ha mye å si, men uh, jeg, tror, jeg, jeg tror Nene og att tar en ganske grei fordel der. Altså. Men jeg synes det lille jeg har sett av Wizards, så synes de bruker innsiden sin for lite. Jeg vet ikke om du har sett det samme som meg. Uh, jo, jo risk att uh, det delar försvor åt oss Toronto Raptors eh uh, jag spådde att han Jonas Volchens uh, på Toronto Raptors kommer att få en stor säsong förra säsong. Alltså Jordan han, han visste glimt men, men ikke inte där man hade kanske räknat med. Alltså lite samma denna säsongen. Eh uh, Volchens är en väldigt väldigt god försvarspelare och god digga i NBA men är inte en offensiv trussel som man kanske hade förväntat att han skulle vara på dette tidpunkt. Uh, men det skall sägas att det är lite typiskt att nå er det skuttspill, og da blir det mer half-call-offense, og det kommer til å være mer inside enn hva det har vært i grunnserien. Ja, det er klart det. Og, men altså, det er ikke enkelt å spille big i, i Raptors når du har en DeRozan som kan ta 30 skudd per kamp. Altså, han, han krever mye. Han gjør det, og det, det lever man å, man og dør med, med DeRozan. Om man setter skudden sin, så vet man at på sitt beste så er DeRozan... Sånn, Sånn som en del av de beste spillene i NBA er nesten ustoppelig, ikke sant? Altså, ha han dagen, så, så putter han mye. Jeg så da, jeg husker, jeg så, han, jeg så han sist, det var matchen mot Rockets, de vant med tre poeng, tror jeg, da tror jeg han hadde 42 poeng, ja. Det var, han traff altså på, jeg tror han tok 28 skuld, tror jeg. Ja, det var. Det er, det er liksom greit, du, lever, du, du må leve med det, for du kan, få, du kan få alt fra himmel, altså det går fra himmel til helvete, føler jeg da. Altså, du har matcher hvor han kan score to poeng også, være helt anonym. Ja, men så, så har du også ø, en, en slags X-faktor for Toronto Raptors, er Lou Williams av, av benken til Raptors, som er også oppe i kandidatur til årets man han. Ø, han kommer inte komma in och sätta 30 poäng från bänken till til Så så han är lite kanske X-faktorn Ja, det har jag noterat med stora understreckare att Lou Williams har ju haft en en, sinnssyk, en en helt vanvittig säsong och og han också kunde ju i princip han kunde starta han också, som vi snackat om i Saitames, men det är fördel att ha de gutta som kan komma från bänken och scorea 25 i kamp. Det det ger lite mer. Jag det heter ju hela säsongen är liksom en litt sånn spiller att han har renten dagen eller så har han det inte. Och de spelarna är inte ganska grejt att ha kommna av bänken för det att kommna av bänken och han inte har lagen så bänkar du en Men ja. om han har best dagen så så, så, så du han så länge du kan på mot digdant. Ja. Eh så har man är lite sån insent offens från från som tränare älskar att ha för det blir när du då byter ut det Rosen för du måste ju kan inte spilla 48 minuter i alle kamper. När du byter Rosen så kan du kanske få du, du kan kanske få litt extra energi inn i stedet for du detter veldig mye ned, ikke sant? Så, så de liker å ha de spillene der av, av benken. Og der har du, du har en litt, samme, litt samme type som starter i Terence Ross. Jeg synes ikke han har vært noe spesielt god i år, men han har jo et, i fjor, og i slutspillet i fjor, så var han jo ikke så gærent. Hva er mitt potensiale i Terence Ross? Det er klart det er jo en av de to, de har jo som oftest dagen, og da er det väldigt greit å bare, bare bytte litt av ham på. Eh, I år har det vært Lou Williams. Jeg ja, jeg har lyst til å bare gi på, på Toronto som får for dit, ja. Amir Johnson, som, som ikke är på en måte, man legger ikke alltid som inmar i merke til han, men han gjør alle de små tingene for, for det laget. Han har litt som Kendrick Perkins var for OKC i fjor, føler jeg. Og skills da. <laughs> ja, veldig mye mer, det er jeg ikke noe tvil om, han gjør, han gjør de små tingene, han tar den drittjobben som kanske ikke alle stjernene vil ta, og så... Han, altså, han skylder seg jo aldri spesielt ut på statsskitten. Men hvis du ser litt basketball, så ser du at han, han, spiller, jo, han spiller på et vel så høyt niveau, som alle de andre der. Ja, og, og Kyle Lowry mener at han er deres viktigste spiller. Det, det er å overdrive det litt, synes jeg. Men han, det sier litt om hvor viktig han er for laget. Altså det, å sette de riktige skridene og høsle på de riktige og offensivere turene og alt det greiene der. Og, og hva slags energi du bringer i forsvar og sånt. Det er Amir Johnson en foregangsmann for, for Toronto Raptors så, så han, er, han er veldig viktig Ja, så har jeg de som ikke vet det, det er jo i sluttspillet så, så blir det jo ofte mer, mer forsvar, altså alt blir mer intensivt så har vi hatt et par situasjoner med Otto Porter han kan ikke holde på sånn hvis de skal gå videre fra den, fra den serien her altså Nei, det skal jo sies at da plutselig i det å kappe, så er han stor også. Han storspilte på denne kampen vi hadde på sportskanalen for, for litt siden. Da spilte han ingenting i first half, og så kom han inn i second half og var glimrende. Men Aron Porter er jo kanskje sammen med Kendrick Perkins og, og et par andre største kandidaten til MVP i Shaftene Folkåringen. Han har vært med der Det er, den, den ene han har, den har spillet, han skal stå og guarde innbanen der, da. det er noe av det sykere sett. Og for de som hører på Og ikke helt skjønner hva vi snakker om Gå inn på YouTube og søk Aro Porter Defense Så kommer dere kjapt noe senere <laughs> Det er veldig morsomt Rett og slett um, Nei, jeg føler egentlig at den kampen ganske greit Janos. Vi kan egentlig hoppe videre til vest Hvis du er klar for det, ja, det... Yes, Så skal vi snakke litt om Sluttspillet i vest uh, I første kamp så har vi da Første sida Golden State Warriors Mot åpne sida New Orleans Pelicans Og uh, og det er jo den matchen og serien som kommer til å bli avgjort tidligst. Det er jeg ganske sikker på. Ja, det er vel den eneste serien jeg ville vært helt sikker på hvem som kommer til å vinne. I fall. Altså, man er jo aldri sikker på om det blir fire eller fem eller seks kamper, men jeg tror ikke det blir seks. Men jeg, og jeg, jeg kunne satt mye penger på at Golden State kommer til å vinne serien. Det, det føler jeg meg så altså sikker på. Jeg har sett litt, litt på de match-uppene her tidligere, altså Warriors mot Pelicans. Jeg synes Pelicans har klart seg greit, men det er nog helt annet når man kommer in i slutspill. Altså, når, når Warriors virkelig er tent, så ja. jeg tror jeg det skal og, gå ganske greit. Altså. Og Warriors har jo, altså Stephen Curry, som kanskje har vært den beste spilleren i NBA år, han har jo, en av de tingene som blir holdt mot han i forhold til å vinne MVP-år, er at han har egentlig ikke hatt så mange sånne avgjørende øyeblikk mot slutten av kamper og sånn. Man spiller ofte ikke så veldig mye i fjerde periode engang, for de leder med 15-20 poeng. Altså, de har vært så overleggende og desidert det beste laget i NBA, både offensivt og defensivt. Um, og det er jo, for, for de av dere som ikke har sett noen særlig Offen State Warriors kamper, så mener jeg også utvilsomt at det er det morsomste laget å se spille. Veldig mye takket være Steph Curry, som jeg synes er den morsomste spillerne i NBA. Fantastisk um, spiller som også igenom sin karriär fra, fra college, da gick han med på Davidson och han var sur för att han ikke blev plockad upp av en av de stora collegesagerna. Och så visade han sig fram i i i college. Eh og så, han, og så var det väldigt sån osäkerhet om hur god han kunne bli en BMF han är han är inte väldigt hög og han är ganska tunn och han ser lite sån ut och sånt, men så er han rätt och sätt bara så gudbenådad med talang i förhåll till teknik och han lever i så som kanske i business väster skytten B och där har du ju spelare som Realen och Reggie Miller och sånt. det som eh och säga si att han är bedre skytt än Big nå ska man kanske vara försiktig med eftersom han talar en ganska i sin karriär. Han har nå rekorden för flest antal trepoängare i en säsong. Han slog sin egen rekord i år. men där vad jag helt tycker bara att han är den bästa genom tiderna. Det är trepoängare och skudd generellt off dribble alltså Benjamelo og Ray Allen var jo sånn typisk skyttere som løp av skrinere og fikk skudd og kunne selvfølgelig også skape sin egen skudd, begge de to spillerne, men ikke på samme måte som det Steph Curry er. Så hvis dere skal se noen kamper i år, se litt Golden State Warriors-kamper, det de er, de og Steph Curry er fantastisk morsomt å se på. Og så har du også en av de, altså en av den spøreren som gjør like best å se på utenom Steph Curry og Russell Westbrook i Clay Thompson. Ikke at han gjør, så, han gjør ikke så mye, mye vanvittig, men er så, det er så deilig å se en skyt, og han er, han er så rolig, og han er så, så har han en fantastisk skjegg, uten tvil. Uh, ja, han gjør jo en del vanvittig, blant annet så putter han 37 poeng i en periode i år. Ja, det er jo helt umenneskelig. Vi snakker om skytter i Steph Curry, de kaller seg jo The Splash Brothers, disse gutter her, for de er lettere gode å skyte trepoengene. Og det betyr også om Gold State ligger rundt med 15 poeng, så kan de komme tilbake på i kampen i løpet av et minutt, for at de bare får stoppe i, stopp i forsvar, løper opp og setter helt vilde trepoengene. Det var den fra preseason, hvor Borey spiller mot Bucks, ja. og Bucks kaster treffet, han skal inbounde, jeg husker ikke hvem der. så treffer han underskjed av backborden, og så treffer han Rossi, så treffer han Steph Curry på trepangslinja. I stedet for å da løpe til linje, løpe etter kurven for å få en enkel tor, så bare stopper han opp og skytter en tre i stedet. Det er så overleggende er i. Ja, de er det. Og, men eh, for å snakke Golden State først, da. det er de to gutta som, som driver laget. De røk i fjor mot Los Angeles Clippers i skyttspillet, en veldig tøff serie i skyttspillet. Clippers gjorde en veldig god jobb på Steph Curry i den serien, og var veldig tydelig på det kommer vi til å se mye i i år også. Veldig tydelig på at de andre på laget skal, må slås hvis de skal slås. De doblet Steph Curry og prøvde å få ball ut av hendene hans hele tiden. Det er nok litt verre å gjøre i år fordi at blant annet Clay Thompson har tatt et veldig steg opp og blitt en bedre spiller enn hva han var i fjor. Han, han gjør mer enn bare å skyte av han også. Og ikke minst, de manglet Andrew Bogut i skjøtspillet i fjor. med et brokket ribbein, noe man ofte spiller med, men han hadde det på en sånn posisjon at det kunne punktere lungen hvis han fikk en feil trekk, så han kunne ikke spille. Og Andrew Bogut, i sin første valg i draften, har skitt gjennom hele sin karriere med skader. Og det er vel usikre, det, er det usikre momentet når det gjelder Golden State Warriors, klarer Bogut å holde seg skadefri. For han er også veldig, veldig viktig for det laget Han er kjempen som står under kurven Og veldig viktig forsvar Men også veldig viktig offensivt Veldig gode sentere Gode passninger Setter veldig gode skriner for skytterne I tillegg så har Golden State Warriors en helt vanvittig benk Ja, altså når du har en av en av mine kandidater til årets forsvarsspiller i Andre Igudala Som kan komme fra benken og gjøre, gjøre det som man gjør Jeg kan se for meg at han kommer til å spille i fall mye mot Anthony Davis I den matchupen her Uh, og så er du må, så, Du kan ikke snakke med noen Warriors Så kan man ikke glemme Draymond Green Som har tatt, også tatt noen vanvittige steg i år altså. Han har det og, og Draymond Green er litt uh, Ikke for å han sånn sett Mot Emily Johnson Men han er liten den samme typen som gjør det laget Trenger, trenger de at han skårer 30 kamp Så kan han gjøre det Trenger de at han bare stopper Anthony Davis Og vanskelig å si at han skal stoppe Anthony Davis Men å gjøre så god jobb han kan gjøre Så gjør han det, han tar returer han spiller veldig, veldig hardt forsvar. Uh, og så er han, um, han er jo litt, i, kanskje feil å si hjertet, men han er tøffheten til laget. For de lederne på laget er jo, altså Steph Curry og Clay Tamsen, de er jo ikke folk som på en går i krigen og, og ypper til bråk. Men uh, er det noen andre som ypper med Golden State Warriors, som må de gjennom med Draven Green, og det er en tøff mann å måtte gå gjennom absolut absolut. Så han har, har också Harrison Barnes og så Maurice Spence. Det är så mycket. Sean Livingston har gjort en jättejobb i år när han kommer in för Steph Curry Sean Livingston tror jag blir nyckeln. Eh uh, David Lee som er så god som han är, jag är inte säker han får spela så mycket England, men uh, altså har de, de har faktiskt en ganska god starting på bänken också uh, Golden State Warriors. Och de har möjligheten det som også skiller Golden State från en del andre lag. Det er at de kan spille alle mulige typer basball. Altså møter de et lag som Memphis Grizzlies på et som spiller tøft fysisk basball. Så kan de sette inn og spille, spille den type basball. Men de kan också gå og spille veldig sånn lite småboll, som det kallas med bare gader som skyter og skårer. Altså de kan spille alle måter, alle typer basball. Og det är en veldig, veldig fordel for å lage her. Og så må jeg berømme treneren til Golden State Warriors, Steve Kerr som tok over laget i år, første året han som trener i NBA, kan bli årets trener. Han er jo også den, tre den treneren som har best record i sin første sesong. Jo, selvfølgelig, han høster mye frukter fra Mark Jackson sitt arbeid over flere år med Golden State Warriors. Og Mark Jackson som coachet Warriors frem til denne sesongen, får en del pes for at han taktisk kanskje gjorde en del rare valg til tider. Men da må vi huske på at de holdt på å show ut eh, Clippers i fjor, og det var altså uten Andrew Bogut. Og i tillegg så har de forsterket laget med John Livingston, og, og en Dremond Green har blitt enda bedre. Eh, Steve Død har vært veldig viktig for dette her, og har, jeg tror han er en bedre trener for dette lag i år enn vad Mark Jackson ville vært. Men jeg tror ikke en Steph Curry, og en Clay Thompson og kanskje heller ikke en Dremond Green ville vært det de er i dag hvis det ikke var for Mark Jackson. Så om eh, Golden State går hele veien i år så, så skal en del honnør Også falle på Mark Jackson I forhold til det faktisk Ja, jeg tror ikke, jeg tror ikke det kommer til å gå ubemarka deler eh, Så har vi de, de møter da eh, New Orleans Pelicans En av de mer spennende, spennende Roasterne i ligaen, synes jeg eh, Spesielt på grunn av den store stjerna Som jeg regner om at jeg prøvner startet eh, Han har veldig Har du sett den så kjenner du deg til og han er jo 22 år, akkurat full 22, og han er jo allerede en, jo allerede en superstjerne i ligaen. Ja, han er jo den de regner med. Altså, du har, nå har LeBron James i mange år vært regnet som verdens beste basballspiller, og kun egentlig hatt en reell utfordrer i Kevin Durant som vant MVP i fjor. Og de regner jo med at mannen som tar over tronen, for å si det på den måten, blir Anthony Davis. Det er klart, det vil alltid komme nye, og, og folk som som kommer opp bak for oss, men Anthony Davis er, som du sier, 22 år, og jeg tør nesten ikke tenke på hvor god han er om et par år. Hvis han utvikler seg sånn som 22-åringer flest gjør, så vil han være helt enorm når vi kommer till bare om 2-3 år. Han er jo det allerede, og, og har jo skjutt noe med skader i år, men i de kampene han har, spilt, han har spilt, 67 av 82, så har han vært enorm for Pelliken, så det er om att de hadde aldrig vært i skjøttspill, hvis ikke det var för Anthony Davis. Og så sier du at det er et spennelag, og det er det for så vidt. De har um, en big guy som er en god rollespiller-big guy, Omar Asik. Uh, og så synes jeg om pointkarden de som har vært ute med skade lenge, men er tilbake nå, Drew Holiday. Det høres ut som jeg sier Drew, men det er ikke Drew, det er J-Roo. <laughs> um, han uh, synes jeg faktisk er en uh, god spiller og, og spennende spiller. Så Pelicans har ikke sjans mot Golden State Warriors, er mitt tips. Men jeg tror det er veldig bra for Pelicans å komme til skjutspillet, for disse spillerne, og ikke minst Anthony Davis, trenger den erfaringen der å, å spille i skjutspillet. Og du kan egentlig få en bedre erfaring enn å spille mot Golden State Warriors, for av, kanskje av alle land, kanskje Toronto Raptors kan måle seg mot de, kanskje et par andre, men uh, i Oakland, hvor de spiller sin hjemmekamp i Golden State Warriors, så kommer det til å være et helt vanvittig leven og bråk. Ja. Det er kanskje NBAs beste fans Det er det jeg også tror Så kom vi kunna, unna og snakker Vi må snakke litt om Norris Cole Og den effekten han har på laget i slutspill For de som ikke kjenner så godt i Så har han jo spilt i NBA i 3 år Han har vunnet NBA to ganger Og vært i finalen den siste gangen Og igjen da, så, får, så kommer han til et slutspill med, med et antatt Et lag som ikke skulle vært der og, og han har ikke vært dårlig heller Han har faktisk bidratt I var han veldig god synes jeg Um, han bidrag till han har varit en inte riktigt så si nyckelspelare egentligen Davis uh, men han har han har hjälpt Pelicans innan och men det ska nog bli det ska nog bli hardt om de slår ut Warriors alltså ja, noise i, i sin första två säsonger i NBA så vann han titeln han har aldrig spelat i NBA efter sin första två säsonger utan att vinna en uh, med så kom han til finalen fjol så så for å opprettholde statistikken sin, så må han jo ta dette her, eller han må være med på dette laget til finalen. Det kommer nok ikke til å skje. Um, og og man, det er klart, man, for de som ikke vet hvem Norrskål er, så skal man tro at han er superstjenen på Statikens, for det er han overhodet ikke. Men som du sa, han var veldig, veldig viktig i kampen mot San Antonio Spurs i går, som de måtte vinne. Og som Folkfest, meg inkludert, kanskje trodde at de ikke kom til å vinne. Og det er jo litt det som er typisk Norrskål også. Han tør å ta store skudd, kommer att bygga till situationen för och det är väldigt viktig eh, för ett sånt lag. Eh, en thing som bekymrar mig lite när det gäller eh, Pelicans, nå tror jag inte det har varit något så i ansett vem det är vem som har varit tränaren deras, men eh, Steve Kerr mot Monty Williams är ganska stor fördel eh, Golden State Warriors eh, synsätt. Ja, jag så jeg så en, en tweet om det att han hade en avtal om att han inte nådde playoffs i år så fick han sparken. Västerundne Nei, men det lå litt i kortene. Jeg har ikke lest den du refer, det du refererer til, jeg har hørt om det noen ganger. Og så lå det jo litt i kortene, og hvis du så Anthony Davis i går, hvor glad han var. For han er veldig glad i Monty Williams som trener, jeg tror, på et personlig plan, og for han som spiller. Litt ala hva jeg sa Mark Jackson tidligere, har han hatt veldig mye å si for utviklingen til Anthony Davis. Um, så Anthony Davis sa jo etter kampen, han fikk spørsmål, hva, hva betyr dette her for Monty Williams, og så sa han, I love Monty man, I love him. Og det tror jeg han mener, jeg tror han er veldig glad i Monty Williams uh, som trener. Um, og, og jeg tror også, det er jo alltid litt drøyt, altså, hvis de hadde tatt i går, så hadde han fått spike, men siden de vant den ene kampen, så kanskje han ikke får spike. Og... Uh, ja, så, men jeg, jeg tror i, i liksom sånne der close game situation som det ofte blir i skjutspillet, som jeg generelt ikke tror det blir så mye av i denne serien, så, så har han gjort rare valg, og ikke, også under kampet så, så er det akkurat at han velger litt rare femmere på banen av til og, og litt sånne ting. Så han får, han får mye kritikk for det. Men tydelig att han utvilsomt har supersjern på laget i sitt hjørne, i hvert fall, det, det er det ikke noe tvil om. Nei, men hvis vi om Pelicans da, de møter jo til vestlaget NBA, men tror du de har hatt noen muligheter til å ha slått de andre lagene i vest? Nei. Eh, de har jo deres falt nedover, de så jo veldig bra i første halvdelen av sesongen, og så har de falt litt eh, etter det, for at de egentlig falt litt sammen etter fikk de fikk invasjon varenda av. Uh, men uh, jeg tror Mavericks tror Mavericks er et skjutspillag Jeg tror vi kommer til å få se en Dirk Som ligner med på den Dirk Nowitzki Som vi kjenner uh, og, og det var jo litt sånn Man hadde forventet at Oklahoma City Tittandre skulle være et av de åtte lagene Og hadde det vært ikke Pelicans, men Tandre med Kevin Durant Og en Serge Ibaka og skadefri Så hadde man hatt en litt sånn at Alle åtte lagene i vest Kunne ha reelle ambisjoner om å vinne Tittaren til slutt ja. Og det har du de ikke nå, for New Orleans Pelicans eh, sier jo sikkert selv at de har lyst til å vinne, men, men de kommer ikke til å vinne titteren, det, det kan jeg si nesten helt sikkert på en måte. Eh, så jeg tror ikke de hadde hatt mot Dallas, og jeg tror ikke de hadde hatt sjans mot noen av de andre lagene heller. De hadde vært nærmere, for at Golden State er kanske det beste laget i Vest, men, men de, de hadde ikke vunnet noen andre serier, tror jeg. Jeg tror det nærmeste hadde kommet, enten mot Mavericks eller kanske mot Portland, tror jeg. Men det blir bara bare syndsting, selvfølgelig. Portland også er jo en litt situation sånn situasjon, det vi har fått skader også på nøkkelspillere. Så, så, et, så et, altså hvis man regner lagene før sesongen, så går man utifra at lagene er svære friske når man kommer til skuespillere. Det er jo aldri alle lagene. Det är alltid någon skader som, som sørger for at noen lag faller ut og andre lag kommer in eh men hvis du regner Lagnes styrke som 100%, så så hadde ikke de hatt sjanse mot Portland heller, men nå kunne de ha vært nærmere Portland for de har påte nok også skit med noen skader. Og så blir det jo spennende da, å se om om ens av de, de store spinnerne gjør oftere att tar spillet sitt litt nytt nivå når du kommer opp i sluttspelet og det er på en måte der karrierer skapes, altså, du kan være så god du vil i regular season, men hvis du aldri gjør noe i sluttspelet, så så er det en hemsko om karrieren til spilleren. Uh, og nå skal vi ikke legge for mye vekt på skuldrene til n Davis, for han er 2-20, og han kommer til å være skjutspiller mange ganger, og det er ikke nå han skal gjøre karrieren sin. Men jeg er litt spent på se om han kan ta og spille sitt til nye høyder, fordi i kampen mot uh, Spurs på um, uh, natt til Torsland, så, um, så var han litt bortensunnen, han, han sleit litt med hånda, han hadde fått et støtt, eller det sånn som han hadde Han så ganske slitne ut ganske lenge, han skårte ikke på uh, 7-8 minutter, og så tog han over de siste seks minutterne for New Orleans Pelicans. Og det som er morsomt med Davis er at han tar ikke bare over ved å score poeng. Han tar også over ved å blokke skudd, ved å ta returer, ved å ta steals, eh, ved å være lederen på alle mulige måter for laget i en alder av 22. Så, så jeg er spent på å se hva han kan få til når han kan vinne en kamp eller to. Eh, av alle kampene, av ja, alle seriene i eh, skjutspillet, så er det denne her jeg har størst tro på at det blir en sweep. Ja, det er jeg også helt enig i. har skrivet 4-0 her. Kanskje en liten seger. seier. Kanskje de får en hjemmeseier nå hvor du skulle lede 3-1. Det er det 3-0, unnskyld. Og, og det er den greia som vi har snakket om allerede også, om at det, det er litt vanskelig å bedømme når et lag leder 3-0 for at det er det desperation mot et lag som er litt fornøyd, og og, og det, det er alltid vanskelig å vad si da hva som, hva som kan skje Men, men som sagt, jeg, jeg, av alle seriene så tror jeg at dette er den der største sjanse Hvertfall for att det blir en sweep Ja, for det blir ikke noe sweep i match 2 Jeg møtes andre siden, Houston Rockets Mot uh, syvende siden, Dallas Mavericks uh, Og det er kanske den jeg gleder meg mest til uh, Jeg har lest meg mye opp på det Jeg vet fansen, i de to, altså fansen til Rockets og Mavericks De har lyst til å møte andre. Det er å drømme matchen dem Så det, er, det her tror jeg blir vanvittig moro ja, det er jo kampen om Texas også, når Spur, San Antonio Spurs er selvfølgelig uh, regjernemester og, og sitter vel da, dermed også på tronen i Texas. Men, uh, men dette, her er, uh, dette her er et rivaleri og prestiseoppgjør mellom to Texas-lag. Og så en litt sånn ex-faktor er at uh, Ch Chandler Parsons, som spilte for Houston Rockets i fjor, og så var mannen Damon Lillard satte denne klassiske trepoengen sin over i skjutspillet, som sier for at Houston noe overraskende røk ut mot uh, Portland. Uh, han forlot jo Houston og det var det ikke fornøyd med i, i Houston til fordel for Dallas før sesongen, og nå kommer han tilbake og det, det er en litt effekt veldig som for Rockets at, uh, Beverly og Matty Jonas er ute de kommer ikke til å spille, og det har mye å si de hadde vært viktige spillere for Houston Rockets som selvfølgelig har en av de store favorittene til å MVP, og en av de desidert beste spillene i NBA i år, James Harden. Og så synes jeg at Dwar Howard ser ut til å ligne på Dwar Howard igjen. Ja, han har begynt å komme litt i formen. Han ser i hvert fall mye friskere ut og litt lettere ut. Um, er du har som favoritt til denne serien? Jeg har skrevet, her har jeg faktisk skrevet Rocket etter syv. Og... Ja, ganske 50-50 for deg da. Ja, för min del så kan det gå bägge vägar. Jag tror kanske det att eh, jag syns begge bänken egentligen. Alltså Aminu Devin Harris har gjort ett grejt ni och för Mavericks, men det resten av de Mavericks har på bänken syns jag inte håller någon nivå i det allt. Eh, hade mot Juno så Patrick Beverly varit friske så hade det säkert varit en så det varit helt säker brokets. Men eh, Doncic, Chandler Parsons, eh, det här kan det här blir jämnt alltså. Jeg, jeg har Jeg tror også dette fort kan bli en uh, Syv kamper Da kan jo hjemmebanefordel være det som Ipper favorit Houston også Men jeg har litt tro på Dallas Mavericks uh, Og det er litt forskjellige grunner til Den ene er at jeg egentlig gjennom hele sesongen Sagt at jeg har ikke noe tro på Houston når det kommer til slikspillet Det har litt å gjøre med hvordan Baseballen forandrer seg altså Dette her med at ballen er uh, i hendene til James Harden Hele tiden Litt mm i um, regular season som jeg ikke tror det kommer til på samme måte i skjutspillet. för det første så er det litt tøffere å få feil. Uh, James Harden er jo fantastisk for å dra feil og komme seg til linja. Det koster litt mer att få feil i skjutspillet. Og som jeg nevnte tidligere med hva kreppet vi med Steph Curry i fjor, så tror jag også lag kommer til å gjøre det mer med James Få ballen ut av hendene hans. Når han ikke har ballen kommer det til å gjøre det veldig, veldig vanskelig for han å få tak i ballen. Så han må tiden bruke mye mer energi i skjutspillet på å bare få ball, enn hva han trenger å gjøre i regular season. Um, og så, så jeg, jeg tror ikke den, den typen baseballen Houston spiller, tror jeg passer mye bedre i regular season enn den gjør i skjutspillet. Uh, og så er det litt omvendt med Dallas Mavericks. Jeg tror de har et gir i skjutspillet. De var vel i fjor det laget som pusha uh, San Antonio Spurs, Spurs hardest i uh, hele skjutspillet. Eh, riktig nok så var det jo spørsmålet litt heldig med at de bak hadde i eh, i men eh, eller i Western Conference Finals. Men eh, jeg tror også, jeg er litt spent, men vi får se hva som skjer nå med Rajan Varendal, for han har ikke helt fungert for eh, Dallas Manvig, så det er kanskje ikke så unaturlig, for han er en spiller som må ha ballen mye i hendene, og Dallas sin suksess i begynnelsen av sesongen var veldig att at det var lagbasket og at ballen gikk fort og at de måten de beveget ballen og, og beveget sig uten ballen på disse tingene her. Um, og så strider Varshan Vandrup veldig med at han har ikke skudd og han er en forferdelig dårlig Det kan være kostbart i skyttspillet, men var Varshan Vandrup har en historik om å møte opp i store kamper og i skyttspillet. Og jeg tror vi kommer til få se det mer i skyttspillet nå uh, mot Houston Markets. Om ikke det er fordi at han gjør så innmari mye offensivt som vi har vært vant til å se før, så tror jeg han kommer til å gjøre en vanvittig god jobb defensivt. Ja, det er akkurat det skulle til å si her altså, Det er ett begrep som som har gått rundt på internettet de siste ukene om at, uh, altså play rondo heter det, er veldig spent på, på hva han kan få till og om han kan, for det er ikke noe tvil om at altså, når, når Rockets mangler Pat Beverly, så har du ikke noe point guard, så det er jo James Harden som kommer til ha ballen mye, og det er det jo naturlig. Og da er det også ganske naturlig at de setter, de setter ikke Monta Ellis til å forsvare han, det blir jo Rondo mot James Harden. Ja. Og det tror jeg kan bli ganske interessant. Hvis det er en som kan dominere en sånn kamp, så er det James Harden. Jeg føler at serien kommer litt til å, litt til å vippe på hvor mye James Harden faktisk klarer å dominere. Men skal snakke lite om Chandler Parsons, jeg må ikke glemme det. Byttet ut med Trevor Ariza for Houston Rockets. Hvordan altså, vil du rate de opp mot hverandre? Ja, det var jo på en måte tre det der Paul Pierce kom til Washington Wizards, så han erstattet på en måte Det vil jeg se jeg tror i skjutspillet, fordel Washington Wizards. Kanskje det er på bakgrunnen av hva Paul Pierce har gjort før, men som jeg nevnte tidligere tror jeg han kommer i skjutspillet. Jeg tror Risa er en veldig god rollespiller, og han passer veldig bra inn på dette i Houston-laget, som spiller veldig sånn statistisk basketball, hvor de satser på trepoengene og skudder rundt kurven. De tar veldig få lange topoengene, og det har mye å gjøre med deres eh, sjef, Daryl Morey, som, som er litt sånn som, for de som har sett moneyball, så, så tar han det litt inn i i basball, hvor han satser på. Han mener det, er, det mest statistisk riktig å gjøre er å skytte trepoengene og avskytte nære kurven. Lange topoengene er det dumme som man gjør. Og der passer Trevor Reeser veldig bra inn, for han en god trepoengskytter, eh, han kan ta ballen til kurven til tidligere, og, og så er han en veldig god fortsattspiller. Så, og, og Chandler Parsons Kanskje en bedre skårer enn uh, Trevor Reza, men ikke like god forsvarsspiller Så det er litt Jeg synes den er ganske jevn Kanskje Kanskje Gitt uh, en fordel uh, Dallas men, uh, men det er ganske jevn synes jeg Og, og Reza passer veldig bra inn i, i Houston Rockets I hvert fall i år synes jeg han passer mye bedre inn Chandler Parsons ville gjort uh, så veldig gøy å si Reza spiller forsvar på LeBron I den matchen dere sendte på TV2 Eh, vad kan du göra för ett spel? Absolut. Uh, det jag har notert som en nyckel här, det tror jag blir tränerduelen. Jag vet inte vad du tänker om den Kevin McClean mot Rick Carlisle. Ja, eh uh, Kevin McClean har ju uppenbarligen fått en del kritik han, uh, som jag syns er är till men uh, han har ju alltså James Harden får ju en vittigt mycket skryt för att ha dratt detta Houston Rocketsage upp till tredje plats i uh, nej andra i uh, i avdelning utmattad har han hållit spelit mestparten av säsongen. Alltså han får lite den där han har gjort det på egen hånd. Men där syns jag också Kevin McCall må ha för mycket honor. Altså, det det är en tränare som styr mycket både det taktiska och dispositionering och och byttar allt möjligt. Så, så Kevin McCall syns jag har gjort en god jobb där i år. Men det sett så är Ricardale en av topp 3-4 tränare i NBA så jeg, det är det är så synd fordel det altså det har inte så mycket att göra med Kevin McHaleing till det har mer att göra med Ricarlain. Eh, till en så har han och Rando haft eh, lite oöverensägelser. Ricarlain är en sån tränare som liker att se si till pawncard men när när sätter vi att detta, när vi vet detta, när vi vet Men Rando är en type som må föredligen lite han måste bestämma sig selv, och eller är en sån kreativ typ av spelare som må, må finna ut men han gör det lite grann på mode. Och han måste få lite eh, snacka till Uh, de kan vi så uh, alltså det det så nästan ut att det skulle bli fysiskt mellan de på en kamp och Ronda blev suspenderad uh, en kamp av Dallas själv för han på något han uh, snackat till tränaren sin på. Uh, så so, so det er ju ett litet samurum sånn men för uh, Dallas men uh, men som tränare uh, i et bakrum på något sätt så, så er är Ricayla i mine mening bättre än Kelme Cain. Ja, jeg er helt enig, enig. Uh, Kevin McHale har gjort mye bra han, også, altså. han var blant annet med på den, uh, Josh Smith-overgangen Som har fungert veldig bra for Rockets Det er jo faktisk veldig, veldig overraskende en helt utrolig historie Stamman Gundy, Detroit Pistons Ga han egentlig sparken Og det medfører at Pistons må betale han ganske mye penger De neste fem årene Mens han da får minstelønn I Houston Rockets Og har vært en veldig viktig spiller faktisk, for Houston fittid fortsatt lite varje gång jag får lite vondt inne mig varje när jag ser han skyta till Vi har nämnt at eh uh, ja tusen önskelår skit mitt men det bör inte Josh mitt göra alls så med. Han gör fortfarande en del men eh uh, når du har Hardware Hauer der inne, så er det jo noe taktisk i det også, at du tegner ja. med at han plukker opp en del av de offensivere turene, och du lägger press på, på motstanderen. Så, jeg, tror, jeg tror faktisk det er i denne serien. Vi har ikke nevnt Montielsen, men han kommer til å en viktig rolle, og han tror kommer til å være veldig med. Jeg tror det er i denne serien, er hvilken Dirk Nowitski som uh, møter opp. Om det är uh, playoff-Dirk, som, som vi känner fra da Dallas vant finale i 2011, han var den beste spilleren på banen eller om det är uh, den lite äldre skitne Drunkie Whisky som jag har sett uh, denna säsongen. Eh uh, jag tror uh, han kommer till att heva sig bättre nu. Men vem tror du är ja, det som favorit? Ja, vem du ville vill satt på Durkard och Trevor Reese. Du körde på med, med Travis Jones. Travis Jones är en god försvarare men är för liten. Mm. Uh, så er det lite en krickus in vad det är farligt heller för det det och det det där också. Rondo och Dirk Sitten för att med Montelles och JJ Barea och um, Josh Nelson som var där för Rondo.com så var alle de goda skyte och det de gjorde väldigt mycket var å bruke bruka Dursnovitski i uh, pick and rolls uppe uh, högt uh, uppe och då måste försvaret välja. Uh, eh gör vi la vi den, den garden komma av skärmen går gå under och ge det skuddet till en guard så kunde alle de skyte eh uh, och vi siktar de ju juoredä så är det fantastiskt till att alltså ut eller vi som får den lite mindre på sig rätt in på high post och och få det som är ett förhandlet ett öppen det sitter de med med Rajan Rondo for att alla går bara rätt under skriden och driter om han uh, beklagar språket, om uh, han uh, skjuter en tre eller inte. Eh uh, de vet att uh, det gör han inte för det første, og uh, gör han det så kommer det mest sannolikt att bli en bomb. Så, så det er för det är en av de större utmaningarna de har offensivt uh, Dallas. Men um, så hvis, hvem som spiller fortsatt på Dirk Er ikke så innmari farlig egentlig Fordi at uh, er det Terence Ross Så går Dirk ut Og setter en Trevor Reza på han, Så kommer Dirk Nowitski til få vad han vil inn seg Ja, det blir, det blir hip som happe egentlig ja, Det er jo spesielt med Dirk Nowitski At altså, han er en future Hall of Famer En av de store, en av de beste power forwardsene noensinne Og det som er spesielt med Dirk Er nettopp det at han er en umulig matchup Setter du en stor på han, så går han ut. sätter en liten på han, så går han in. Eh, han kan skyte trepoengere, han kan poste opp. Han har den der Dirk fadeawayen sin. Så, så han er en umulig matchup. Og, og det er det tror han kommer til å være i skyttspillet. Og derfor så har jeg en liten knapp på, på Dallas. Ja, men han må, han må møte opp. Altså, han, jeg har sett en del Mavericks i år. Ja, han har ikke sett. Han har sett veldig treig ut. Han har sett sliten ut. Han, han kan ikke bare komme for å møte opp for å møte opp. Han må, han må opp i ring av han også. Ja, men husk at Dirk Kaminski er en spiller som tok, eh, som tog mindre i lønn enn hva han kunde fått for at de skulle bygge laget sitt rundt, eh, at de skulle få gode nok meningspillere, og det gjorde att de kunde hente Tyson Chandler fra New York Knicks, som vi ikke har nevnt, som er litt lime i laget och kommer til å være veldig viktig. Han, og han er en veldig god forslagsspiller, fremfor alt, eh, Tyson Chandler, og det er viktig når du har, du har Howard på motsatt bane. Eh, så match-upen er litt all right for eh, for uh, Dallas Mavericks Og så kunne de hente Chandler Parsons Og de kunne få inn varsom random midt i sesongen Fordi at Dirk valgte å ikke ta makskontrakt Så han er en spiller Alt han bryr seg om er å prøve å vinne en titel til Jeg tror det skal holde langt på Mavericks Men uh, jeg tror Mavericks Vinner i kamp 6 på hjemmebane Ja, jeg må om en ting til Bare sånn det er tatt uh, Houston Rockets for min del er helt avhengig av Å holde Dwight Howard skadefri Han kan ikke få noen setback på skaden sin For da, da ryker de mot alle Utvilsomt, altså ja. Spesielt. Og enda mer nå som Matirones, som har vært veldig god gjennom sesongen, är ute. Ja, og også, det, det å se på Joey Dorsey spiller basketball, det är ikke alltid like morsomt. 28 prosent er noe sånt fra straffen. Det blir nok en del eh, hacker Joey. Så i <laughs> det, er, det har jo blitt en del av moderne basketball, det um, jo. Ja. Da følger vi å dekke den nok. Um, match 3, altså den tredje kampen, det er tre sida Los Angeles Clippers mot sjette sida San Antonio Spurs. Og frem til i går, så hadde jeg sagt Spurs her uten tvil Men jeg synes de visste litt svåkhetstegn i en kamp de, de ville vinne Men de gamle er det fortsatt elst her, tror jeg altså. ja, Dette er den, dette er den jeg glede, serien jeg gleder meg mest til i første rømme Det er en helt vanvittig serie Jeg har likevel Spurs som ganske klare favoritter De var ganske dårlige faktisk mot New Orleans Pelicans men har varit fantastisk i kampen. De hade väl 11 saker seire för det og vunnit med väldigt klar margin. Eh, så jag har Oops, där är det huden min som bara vet jag har spel som favoriter, men en fantastisk serie med Los Angeles Clippers och är lite ledd för en av mine favoriter, eller spelare är lika väldigt gott. Det är Chris Paul pointkarden til Los Angeles Capers, og han har vel på en måte vært regnet som den beste pointkarden i NBA i en årekke. Nå kanske Steph Curry, Russell Westbrook, kanske det er noen spillere nå som har vippet han av tronen denne sesongen, men Fußball har vært helt fantastisk i år også, og bør nevnes i MVP-debatten, men han aldrig han får mye, pitick eller där en hemsk kom hans karriär att han aldrig har gått vidare från andra runda i slutspel. Och i år tror jag han lyckas ut i första runda och då blir det lite vatten på möllan till till den gängen som på något sätt alltid säger att Chris Paul klarar sig i slutspel. Ehm um, det syns jag är lärt turedfärdig för du möter ett av tidens bästa lag alltså. Och och det gör det inte för det att du själv har kom på sjätte plats i väst, du gör det för att du har fått lag ditt helt upp till tredje plats, Celluten blev Griffin i i ganska lång period. Og uten Jamal Crawford eh minst. Um, eh har jag har liksom en det en som en väldigt en ganska giv match up så med high schoolens Spurs heter 6. Eh tror jag tror nyckeln är där att um, Clippers starting five Clippers, de fem de startar med syns jag väldigt stabilt, veldig bra. Uh, men det de kommer så kommer från bänken syns jag är inte någon sån utom Jamal Crawford så syns jag att det sånn. sett lite på till Rivers då som har sönt til tränaren till Los Angeles Clippers. Ehm um, det ser ikke spregt ut, og når ikke noen spørres kommer med den benken som de gjør, så tror jeg det skal bli ganske tøft å holde, det, holde de unna. Det um, ja. er den i Austin Rivers. Uh, har vi ikke helt lett opp til forventningen. Jeg, jeg, det var vel forslået ikke så innmari forventningen til han heller. Uh, et som faktisk har vært bedre enn man hadde trodd uh, siden etter jul hvertfall, er uh, Hedo Turkeler, men den gamle tretene. Han ja. har faktisk Right. Han har kommet seg, altså. men, men jeg tenker mer sånn Hvis du skal se benkene mot benkene altså Når du ska ha Austin Rivers Som skal styre ett angrep Og så kommer Patty Mills inn og skal styre det andre Så er det ganske, ganske stor forskjell på det altså. Tror jeg da hvertfall um, yeah. altså, Litt av grunn til at jeg også har Spurs Som ganske store favoritter Fordi at um, de, de to største stjernene på Clippers Er jo selvfølgelig Chris Paul og Blake Griffin Og så har du DeAndre Jordans Som har hatt et fantastisk år for Clippers år Også men, men som, DeAndre Jordan er en veldig primitiv spiller. Han er fantastisk god i forsvar. Eh, gjør det veldig vanskelig å score rundt kurven. Eh, men i fjor så var jo eh, San Antonio Spurs et fantastisk trepoengslag. Og, og hvis DeAndre Jordan må, må ut og konteste skudd ute, så, så skiter han veldig. Eh, og i tillegg så har han ikke all verden å by på offensiv. Han skårer en del, han har veldig som sånn, field goal percentage, så han skårer på en høy andel av sine skuddforsøk, men det er jo fordi at det stort sett bare er alley-ups fra Chris Paul og, og Dunkey, eh, og så er han i tillegg en veldig dårlig straffeskytter som er kostbart i, i skjutspillet. Eh, og, og Blake Griffin kommer sikkert til å score en del poeng mot eh, Spurs, men det kommer til å koste veldig mye jeg, for han å, å gjøre det. Eh, så Spurs skårer så mye mer effektivt, og det tror jeg kommer til å ha si. så har San Antonio Spurs eh, en spiller som ikke har vært god gjennom hele sesongen. Han har blant annet sittet en del med skader, men som var beste spilleren i finalen i fjor. Eh, og kanskje en av NBA's 3-4 beste spillere i Kawhi Leonard, som er en fantastisk fortsatt Han kommer sikkert til å spille en del fortsatt på Chris Paul også, som blir en veldig skipp matchup for Chris Paul. Eh, og, og også veldig god offensivt. Så, og så har de som du nevnte, Benk, Uh, de har masse skytter, de har masse, altså de, de trenger ikke heller å stole på. Altså hvis Klipper skal vinne, så må Chris Paul og Black Griffin ha fire veldig, veldig gode kamper. Mens for Spurs så kan det være Duncan en dag, Tony Park en annen dag, Ginobili en dag, en dag er Perry Mills Gloheit, en annen dag er Danny Green Gloheit. Og så kommer Bordia inn og skår i 5-21 kamp. Så, altså vi har så mange strengere å spille på da. At, um, jeg tror Spurs, ja Spurs som ganske klare favoritter, jeg tror også det blir jevnt. Jeg, jeg tror også Spurs, eller jeg tror Spurs vinner i, på hjemmebane i kamp 6, men at det blir en tett og, og har serie, tror jeg på. Men, men jeg har ganske klart Spurs som favorittet til å gå videre. Ja, du... Og jeg, jeg synes det er synd for i at, som jeg nevnte, så da, da blir igen den der Chris Paul klarer ikke i slutspillet, men man må se litt vem han går opp mot også. Altså, I sin tid i New Orleans Pelicans så gikk han opp mot et historisk bra Los Angeles Lakers-lag, et historisk bra San Antonio Spurs-lag. Altså han har vært i avdeling Vest hele sin karriere og møtt vanvittige gode lag og, og, hatt, og vært nære og hatt gode prestasjoner i skilspillet, fantastisk gode prestasjoner i skilspillet, så har han hatt noen sånne skipe turnovers og feil og litt samme ting i, i noen avgjørende i også, men, men at Klipphus uh, ryker ut i første runde, og at det skal på en måte ligge på Chris Pauls sin karriere, synes, jeg er, synes det rett og slett er trist. Litt urettferdig, rett og slett. Uh. Ja. Veldig, veldig enig i det du sier med, og det er også den grunnen som du sier at, at de har flere spillere, de trenger ikke at en, at en eller to ska ska levere hver kamp. Tony Parker for fire kamper siden så skårer han 27 mot Rockets, altså spilte de mot Rockets da etterpå, da skårer han 2. Da, ja. da kommer Tim Duncan, da skårer han 29, altså det han skårer sex i kampen før. Så de bytter etterhånd på, Danny Green kan jo hites opp fra trepoengslinja, Kavi Leonard, det er jo, jeg elsker Leonard, han er, en spillige har lyst se en annen hvit trakt en eller annen gang i fremtiden. Uh, når han blir heit, så er det faktisk få som er like heit som Danny Green. Altså. Ja, det er... Han ja, flyter han fra bort som helst, og i transition, og i... Og, og da, når han er heit, så ser det så godt for at treffer han bare swish. Uh, men, så har Tiago Splitter vært ute i siste rampene, men du tror ikke det kommer til, det kommer til å si det. Ikke denne gangen her. Tiago Splitter er veldig viktig for San Antonio Spurs. ja. Uh, men jeg tror ikke, nei, at jeg kommer til å ha noe å si på det store bildet, men han er väldigt viktig for, for Spurs, faktisk. Jeg tror ikke han kommer til å ha noe i den serien her, men eventuelt i en Western Conference Finals, så tror jeg det blir veldig viktig å få han tilbake igjen. Jeg tror han har vært veldig viktig, for eksempel, mot Memphis Grizzlies. Ja, det er, han er en nation fighter, litt sånn gritty type. Uh, ja. Men de har nok av karer som kan gå inn der da, så både Boris Diav og Tim Duncan kan jo spille det. Aaron Bynes kan spille det altså de har jo... De har nok av dekningen der forløpig, men uh, han snittet jo han, han 20 på 20 minutter i denne det er 20 minutter man mister av en ganske god spiller. Og så, han, og så er dette en typisk San Antonio Spurs sesong for så vidt også, men de hadde en del skader tidligere sesongen. Petter Mills begynte vel ikke å spille før rundt nyttår, Carl Lennon har skjedd litt med skader, og så er det et lag som på en måte hele tiden bare venter på slutspillet. Og så har de den vanlige, år, årlige, som de kaller for rodeo -trip, altså rodeo Trip, hvor de må reise og spille en hel hev bortekampe på den. Og det er stort sett da laget samles, og det gjorde de i år også. Og har vært femragende siden den, altså de siste tre-fire ukene av sesongen. Um, og så kommer slutspillet. Og de var altså en seier fra å ende på andreplass i det man kaller en historisk sterk avdeling vest. Så, um, så Spurs er der, og ja, det var skuffende at de tatt mot Pelgen som måten de gjorde på litt. Men, uh, men det var litt et lag som måtte vinne mot et lag som kanskje burde vinne. Og da er det en forskjellig intensitet og det der, og, og det, det var vel det jeg tillade den kampen her når det kommer til slutspillet. Og så er det sånn, tror ikke New Orleans Pelicans hadde skjått San Antonio Spurs i går hvis det var en Game 7 av en play serie Det tror jeg ikke heller. Jeg har ikke snakket så mye om det, men det er en av mine favoritspiller i Ligaen, JJ Reddick. Jeg synes han er fantastisk morsom. Kan han være nok til at Clippers vinner, vinner den serien her? Ja, ja, hon tycker menar hon samma med de andre självklart. Ja, alltså kommer vara en exfaktor. Jag är också en fan av JJ Redick, morsamt. Uh, han var ju en superstjärna for Duke på college. Eh, uh, så skeppade han inte bindelsen i uh, i NBA bland annat för att han var dålig i försvar. Han heter varit bit en ganska god försvarspelare och så är han det är skit att spela försvar på JJ Redick för du vet att får ni en öppen trea så sitter han och han er så otroligt flink till att komma av skrimmer och och i det han mot ballen det går så fort. Eh det er ett så högt nivå på fotarbete och balans och de tingarna han gör när han kommer av de skrivna och sätter fram på skudd. Och så er han väldigt sån konkurrensmann, han är tuff i huvudet och och alltså för att Klippen ska ha chans så måste han vara god. Det er ikke liksom naturligt. Men han har varit väldigt god den här säsongen. Ja, akkurat det. Eh jag tänker så sånn att jag tror, tror det kommer ta att se mer överlägande ut efter sex kamper nu det det egentligen har varit. Jag tror jag tror inte de kampen har kommit att bli avgjort med mer än 10 poäng för exempel. Så jag tror att Spurs för de jag tror altså det måste grova ganska djupt för att komma sig vidare här då det klipp det visst i alla fall de sista två månaderna känns jag har varit varit väldigt bra. Ja, eh den det det uppdraget som jag tror Spurs vinner det sex men jag tror det blir en tuff och jeven serie hvor hvor Spurs gör lite Spurs of De the til sin fördel i viktige kamper. Ehm och och så är det ju den störste duellen i kampen är Tony Parker mot Chris Paul och se se det blir. Det det gläder mig väldigt till. Sa ju jag vet inte om du vil rate Doc Rivers upp mot Greg Popovich, jämnar jag för att Spurs har en ganska grej fördel där i ah, ja, det är to av nämnde att Karlar var kanske topp 4 to top, top i stan, då detta här är två av topp topp tränarna i i NBA i min mening. Eh, ah. uh, Doc Rivers får lite kritik i år, men, men det är mer av på grund av hans eh GM legenskaper altså GM är general manager alltså spelarna han har egentligen haft uh, varit tränare och chef manager för laget och han har gjort en lite sak jobb med att hämta och kvitta sig med spelare och fått kritik för det men som tränare så är Doc Rivers uh, topp top klasse och du ser det bland annat väldigt ofta på utav timeouts och sammanträng så är Doc Rivers väldigt god till att få goda anslutningar for, uh, for Clippers men og han Hamilton har ett väldigt press på sig för han lägde hemte till Clippers för att få det över humpen på något sätt med att komma till en finale. och så är det rätt att säga så väldigt att jag så goda att vi kommer på tredje plats och sen om Spurs taper i går och där med möter vi Spurs i första runde. och det tror jag gör att det ryker ut för jag tror de hade slott alle lag bortsett fra, fra Spurs och Golden State Warriors. Ja, det är helt rätt inte, akurat jag har tänkt på här. Nej, da har vi snakket om det meste her Vi kan jo ta to år om Matt Barnes En spiller jeg vet du liker veldig godt Ja, jeg elsker sånne spillere som Matt Barnes Sikkert litt for at jeg var den typen selv også. Men den som en sånn spiller som er, er Veldig viktig for For alle lag, for han er rett og slett en drittsek Han, er, han skyter tre poenger Han er god i forsvar Men så er han en sånn fyr som irriterer det andre laget Som kommer under huden på Gjerne stjernespilleren på det andre laget Hvis noen bøller med Chris Paul eller Blake Griffin, så er det med barn som på en måte går i krigen for deg. Og det er så viktig å ha uh, på et lag. Når, når det skal sies, så tror jeg det har mindre å si mot San Antonio Spurs, for det, det så veldig mye til for å få Spurs ut av fattning. Uh, mot et annet lag, for eksempel, uh, altså det har jo vært et, det, rivaleriet har jo vært, uh, mot Golden State Warriors, för att det när har blivit väldigt spännande att se vad som har det skett med något barn som Draymond Green för exempel. Men jag ser ikke för mig någon av Spurs gutta alltså de de leder lite mer veck än på något sätt biter på Matt barn så. Men, men en en härlig rollspel en som spelare jag menar alla lag trengre egentligen. Så och någon syns han är skit, han får mig tekniska fejlor och sport sportser fejlor och så. Och det til en viss grad så stämmer att han är lite skiten, men men det är det är manmfolkidrott så, så det må man man talar jeg synes det er for lite av det i basketball. Jeg blir glad av å se et typer som er et barns. Det skal være litt, det skal være litt sånn. Det er så nær i alle idretter, og det, du kommer ikke utenom det. Ja, det var jo veldig mye mer av det før. NBA har strammet veldig inn på, på vad som er tilrett og ikke tilrett. Så jeg se, ser noen kampe fra, fra 80-tallet, eller... 17- og 80-tallet Pistons mot, Hva de gjorde mot Michael Jordan Så er en del av de som uh, hadde fått langdelsesfansjoner men, men i dag så er det litt annerledes Og, og Matt Barnes er litt old school uh, Når det gjelder det der Og det, det hyllet er jeg i hvert fall Ja, helt enig uh, Over till match 4 Vi har fått med allt i Clippers spørsmål, ikke det? Ja, jeg tror det Sikkert ja. ikke, men uh, <laughs> Sikkert går glipp av masse, Men uh, match 4 uh, Siden nummer 4 till Portland Trade Racers Siden nummer 5, det er Memphis Grizzlies det her er også en av de kampene jeg hadde gledet av mest til, hvis alle var begge lagene hadde stilt skadefrie. Hadde Portland stilt med, med Wesley Matthews og Arnaf Lolo, så tror jeg det kunne blitt en vanvittig serie. Ja, det er jeg også en helt enig i. Uh, veldig synd for Portland at de rett og slett fikk skade. Uh, Wesley Matthews har en fantastisk sesong. Ekse synd for han, ettersom at han skal i kontraktforhandlinger etter sesongen, og og den skaden han fick kommer til å bety at han nok får mindre i lønnen enn han ville fått hvis ikke, var fantastisk før han ble skadet. Og det kommer til å koste Portland mye, og det gjør egentlig at jeg har Memphis som favoritter, men Portland har Marcus Aldridge og Damien Lillard, og det er to som virkelig leverte mot 1000 Rockets i første runde av slutspillet i fjor. Marcus Aldridge var helt gæren, rett og slett, mot Rockets i kundspannet. Uh, og Damon Liller har, um, de sier de i USA hvertfall, han har is i blodårene. Han er så kald når det skal avgjøres. Og, og det kan være en faktor, uh, fordel uh, på Tentral Blazers. Men når alt kommer til alt, så tror jeg uh, at Memphis er ganske bra forspent, forsovet mot eller Marcus Overdus også. For de har uh, Marc Gasol, som er en veldig god forslagsspiller. Uh, og Sebo, som er, uh, Randall, som er en uh, veldig, veldig tøff spiller. Så det koster en del å spille sig mot de også. Uh, og så har de, så er de, altså de, de lever av det der som de kaller for grit and grind, altså de er tøffe og jobber hardt, og de gjør vondt å spille mot dem. Jeg hørte det til Marcus Cousins, uh, mener at det er de kampene mest vondt etter, det er de kampene hvor han har møtt Marcus Ong og Zach Randolph. Uh, for det er, de elsker å spille den type baser, og de har spillere som, har litt med Skadra, men, men Tony Allen og, og den type spillere som bare, de, de, er ikke, de er ikke Steph Curry og, og magiske å se på, men, men det er noe herlig med å se på den type oppoffrende basball som de også spiller. Eh, nå skal det jo sies at, at Mike Conley mest sannsynlig er ute til det første oppgjøret, ja. er det ikke det? Tror det, det handler jo å si, for Mike Conley er eh, en av de mest eh, undervurderte pointkardene, synes jeg, i NBA. Helt enig. Så, så jeg sitter på noen skadeoppstyrninger nå, så skal vi nok Nick Batum også slite med kneet. Det også, har også ekstremt mye å si for Portland. Ja, de, de har jo rett og slett slitt mye med skader. Batum har jo vært litt opp og ned denne sesongen, men Portland er, trenger han for at vi sier skal ha sjans. Og hvis de skal ha noe sjans med alt, så må, kan LaMarcus Aldridge ikke få noe setback på skaden sin. Da er de ferdig. Da er de kjørt uansett. Ja, forresten gjerne kult med, nå igjen, beklager det, men uh, kult med Le Maktis Albrecht som uh, skulle egentlig operere uh, hånda si i, var det i februar eller noe sånt, og valgte å ikke gjøre det, for han ville ikke miste slutt. Altså, der ser vi en spillere med, ta, og, og man kan se si det en eller det andre omne, men de setter ofte seg selv litt over med at de har, lyst å, de har ikke lyst til å risikere og, og forverre skaden sin med tanke på resten av sin karriere. Men Lamar Odoms föllt att Portland hade möjlighet att gå helvein år och vill inte tukla med det så han har spilt igenom en handskada som det han har mig är för. Jag tror det hade varit en chans mot Spurs eller Warriors med skadefritt drop. Nej. Nej, där vi helt inne. på. Men väldigt spännande lag eh får det mest sannolikt Wesley Matthews igen i jag reknar med att i Res General tror jag han har lust att flytta på sig eller. Eh Lila där en av de mest spännande spelarna likadant då. Ja, så Lillard er veldig dårlig defensivt, men fantastiskt tjener det offensivt. Eh, og, og det er sånn det, han må utvikle forsvaret sitt, og det kommer han sikkert til å gjøre også. Ja, og, og en veldig tøff spill i. Så spe, veldig spennende lag. De holdt på. Altså, Lomar-Klus-Aldrus ønsket seg jo bort for litt over et år eh, Men nå føler de nok de har noe på gang. Og i år så vil de nok, eh, om de rykker i første eller andre, eller når de eventuelt ryker, om ikke de vinner, det tror jeg ikke de gjør nemlig. Så vil de nok føle at pokker i dag i år hadde vi muligheten, men vi, vi fikk dessverre noen avgjørende skader. Sånn, som det ofte er i NBA, og, og det skader, eller ikke dominerer, men har alltid noe å si i et skjutspill. Um, og, og for Portman i år så har de vært blant de mest ulyksalige der, sammen med selvfølgelig Oklahoma City Thunder, som ikke engang er et skjutspiller på noen skvader. Det er, det er ganske stor forskjell å gå fra enten Wesley Matthews, Laron og Flarlow til gå til Steve Blake for eksempel, så det, eller McCollum for den saks skyld. Så det er... For det første så har du mye å si for startingen, altså det, du taper i den første delen, og der var du vi skulle ha hatt en Steve Blake som en 7. og 8. og av benken, hvor han er en god som det, så får du da enda dårligere der også, så du, du taper på en måte hele veien, ikke sant? Det er klart. Jeg lite ikke sett så mye Portland i år, men jeg har blitt litt, veldig, ganske positivt overrasket av Chris Kamen, faktisk. Han, synes har, han leverer, han har jo ikke, ikke, ikke de beste numere, men han gjør veldig mye av den jobben som vi snakket om, i stedet den usynlige jobben. Den harde, ja, tøffe jobben. Det er Zach Randolph og Michael Stahl, Chris Kamen, og, og ikke minst Robin Lopez. Det blir det. morsomt å si om, om broen til Brok-Rapest, Robin Lopez som spiller for Portland om han startar fortsätter krigen sin mot uh, Moskotne NB. Det är radikalt de kulaste kulaste intrigen som är som är i, i NB nu. Eh, men sett över allt så jag har nog i fall Memphis efter sex här. Ehm mest bruna skadna efter bort, men jag tror Portland kunde tagit den utan skadene. Jag tror då tror den blivit mycket jävnare, men jag tror det kommer till att se lite mer överlegit ut än det det är här också. Jag tror det blir ganska glittiga och jämna matcher. Men når Memphis går ner på det nivå de kan och sänker tempot så mycket som de kan så tror, tror jag de tror det blir lite för tungt og slut. Ja, jag är helt enig och så har de avgjorde på hemmaplan i sjätte kamp. Ehm och jag tror att det varit väldigt 50-50 i med skadefritt Portland Blazers. Men med skadane så har jag Memphis som favoriter. Men det är klart vem men må man på med köra på med Udrid då så förläder istället för Michael? Jag tänkte lite på Lillard, han kan ju dominera en matchup som det där. Ja, men Ben Udrid är uh, rutinerad spelare han också. Altså, han, uh, han har blitt eh uh, uh, alltså Han har svart uh, svar på det. Det är klart han ärkey Michael, ni tappar noe på det. Uh, Igen så tappar vi också att vi inte har Ben Udrid som backup, liksom när du men, men han kan kommer året Han ni en kamp eller två för Memphis så, som jag säger de tar för noe men det är inte kris. Nej och visst och det inte fungerar så kan de ju bara dytta in Tony Allen och sätta den på Lilard de har jag ganska många strängare att spela på defensivt. Eh uh, sa ja. vi inte prata så mycket om om Vince Carter. Han har tagit någon stora skott upp genom sitt liv han. Også. Ja, han har både träffat och bommat på stora skott genom sin karriär. Han uh, og, og det er klart, han er jo kommet til denne, han er jo en av de superstjernene som best har klart å eh, redefinere en rolle som rollespiller. Eh, og det synes jeg han skal ha veldig mye honnør for. Eh, og så synes jeg, det har vel kanskje ikke helt fungert så langt i regular season, men jeg tror jo at Jeff Green også er veldig ordentlig for dette Memphis-laget. Han er en spiller som kan vinne en kamp for deg. Og, og det kan ofte avgjøre en sånn serie som dette här. Ja, så har du, har du Jeff Green som kan vinne en kamp Og så har du Gasol, kan du vinne to så har du Randolph Og, og for du Conley tilbake igjen Så er ikke de laget her veldig langt Unna å kunne matche seg mot de aller beste i vest Nei, og i Boston da Jeff Green spilte der, Så ble han kalt Trick or Treat Green Fordi at du visste aldri hva du fikk en dag Så så ut som en av de beste spillere i NBA och putta 35 poeng och så begynte du å forvente at nå kommer han Nå er han i gang Og, og, og utnytter potensialet sitt og så møter han opp og skriver to poeng og bommer på alle i neste kamp. Så man vet aldri helt hva man får, og det er litt vanskelig å forholde seg til dem. Men da, som sagt, når man kommer til skjutspillet, så kan en sånn spiller avgjøre en kamp, og når da du forventer at Marc Gasol og Siba og de andre, på en måte vanlige gutter, skal avgjøre et par kamper også, så er det plutselig i nærheten av å vinne en serie. Ja, for de har jo en korten i Lid der også, vi har snakket om. Altså, er, de har... Laget har vært fantastisk skytter for det laget år, det är viktig, fordi de skiter jo litt med skudd. Antonio Allen er jo ikke la oss skytter på en stilste, ikke veldig god å skyte. Eh, så, så Courtney Lee, også en helt og et ganske god forslagsspiller, eh, men har varit fremragende skytter i år for Memphis, og det er viktig, veldig viktig. Men hvordan, hvis, hvis de får tilbake en, en Mike Conley på topp, och Antonio Allen som har slitt litt med skaden hvis han er tilbake igjen, hvordan tror du de vil matche seg opp mot jeg, jeg Golden State Warriors, da? Jeg tror laget i Golden State Warriors til syvende og sist er så mye bedre, og som jeg nevnte tidligere, så kan Golden State spille litt alle typer basseball. Men Tony Allen er jo for exempel en av de spillerne som gjør en best jobb på alle de beste skårene i NBA. Så han er jo, og han kan spille fortsatt på Steph Curry og Kevin Durant. Altså han er veldig allsidig i forsvar. Uh, men... Uh, alle lag som møter Memphis Grizzlies og slår Memphis Grizzlies känner det efter en serie mot Memphis Grizzlies. Det är ingenting lätt mot Memphis Grizzlies. Men øh, jeg jag vill alltid ha Golden State Warriors som favorit mot Memphis. Ja, jeg har förstås mårat att Tony Allen mot Kevin Durant i serien i slutbiljetten i år så det det treng vi ännu till någon. Eh nej alltså enig med dig där altså tror, tror Memphis vinner den här men jeg tror inte jag kanske de, de vem är de de möter av Vad vi möter vinnarna i då. Nu har jag koppset Golden State och uh, ja. uh, ja. Så i i grund och det vi har det vi har kommit fram till sånn med tanke på akkurat slutspel då det det ser ut att bli Warriors Spurs mest sannolikt i uh, Western Conference finals ja. Ja, bare nevne, bare nevne det när vi är inne på det. TV2 visar alltså nu de første två rundorna i NBA eh uh, varje söndag kamp ja, det är som oftast den tidiga kampen så nå till helgen så har vi Cavaliers mot Celtics. Nästa söndag så har vi det som jag gleder med väldigt till och få heldigt vi ska ta och kommentera själv. Eh, San Antonio Spurs mot eh, Los Angeles Clippers. Eh, så blir det är det inte satt upp än kommer vi lite fram på hur långt serier går och sånt. Men när vi kommer till Western och Eastern Conference Finals så visar vi alla kamperna. Och det är nog jag gleder med att i alla fall få basket, det blir knopp bättre än basket på norska TV. Nei, det er da <laughs> ikke. Eh, tänker om tänker du om östra finalen där? Eh 1 och 2 där också eller? Ja, alltså nog tror jag att den to Hawks kommer dit för att de var lite heldiga och undvek eh, Chicago Bulls. Eh, för jag tror Chicago hade satt ett lanta. Ja. Eh, så jag tror det laget som kommer till finalöst er vinnaren av Bulls Og Cavaliers. Eh jag tror faktiskt att det blir Bulls, men det kan gå till att det förändras sig efter första kampen vi ser på lördag. Hvor, om ikke Derek Rose, ser det som Derek Rose Fordi de er avhengig av at han er ett mot vad han kan være i dag ja, ja. Men Bulls er, blir tøff i år Jeg er helt enig med det der, jeg tror, Bulls, jeg tror Bulls Fort kan gå hele veien Jeg tror, sånn matchup-messig, jeg vet ikke De, jeg tror også de kan ha Muligheter å slå et Warriors Kanskje Spurs, jeg vet ikke Jeg tror West blir for tøft, men jeg tror de kommer til å spille En Bay Finals Ja, det, det har varit litt tips fra før sesongen Og så har jo man gått noen runder Og jeg <laughs> Jeg har forandret mange meninger om både MVP og hvem jeg tror blir finaler, og det ene og det andre gjennom sesongen. Men jeg hadde Bulls har sesongen, og har vel landet, er vel litt tilbake på de nå. Ja. Men jeg de, de har Bulls i finalen. Jeg tror det laget som kommer fra vest, og det tror jeg blir enten Spurs eller Golden State, de tror jeg vinner. Ja, der er vi da vi er helt enige. Til slutt, egentlig ganske enige hele veien. Ja, mye enige. Det <laughs> skal, sånn, skal være litt sånn. Um... Sånn, helt til slutt så skal vi da bare gå igjennom Hvem vi tror vinner de forskjellige awards Eller prisene for vår sesong. Du, jeg kan se si kategori Og så kan du si om du mener, og så si jeg hvem jeg mener Så jeg kan si hvem jeg mener vinne, Eller hvem jeg tror vinner eh, Vi kan si bøye deler okay. ja, Vi begynner med, den, med hovedprisen, MVP Altså den beste spilleren i sesongen ja. Jeg tror Dette er en av de som jeg har varit En jojo -jo på i forhold til hvem jeg mener bør vinne Jeg tror Steph Curry vinner Og jeg synes det er fortjent ja, jeg er helt enig jeg, synes, jeg tror Steph Curry vinner Og jeg er også helt enig at han skal vinne Det kan du... jo nevne Mange honorable mentions Der er James Harden ikke minst Chris Paul, Andre Davis En viss grad LeBron James også Men uh, uh, Så der er det mange som, ja. som fortjener Heder og ære Men jeg tror Curry vinner Og jeg synes det er helt på det rene Ja, jeg synes jo uansett slutspiller ikke Så synes i hvert fall Russell Westbrook skal nevnes der Men han, ja. han kommer selvfølgelig ikke ja, til å vinne 100%. Coach of the year, hva har du der? Der tror jeg Steve Kerr vinner, og jeg skulle gjerne sett at den gikk til Brad Stevens. Ja, det snakket vi litt om i sted også. Jeg tror kanske at Mike Budenholzer vinner. Jeg mener også at den skulle gå til Brad Stephens. Det er noe annet med det å ta et, et lag som Celtics som ikke har noen ambisjoner opp til slutspill, enn å... En som Steve Curry har ju också har fått ett väldigt gott grundlag altså, han har ju han har bit man har gjort ett vanditt jobb själv men jag tror han vinner men nej jag tror Mike Bunder också vinner men det er det 50-50 mot de två för min del eh och och när ni säger att det skulle gärna sätta Silverwins uh, vinner så betyder det att inte Curry förtjänar den Og Mark Bunder också också hade den uh, uh, men for det er litt det som med mvp Steve Curry blir liksom sagt at James Harden er viktigere for Houston enn Steph Curry er for Golden State. Det er det mange som sier. Fordi at hva hade Houston vært uten James Harden? Og da hadde de vært et ganske dårlig lag i dag. Men Golden State uten Steph Curry hadde vært fortsatt et ganske bra lag. Men både Steve Curry og Steph Curry, de har den der at de gjør et bra lag til et great lag. Og det skal man ikke skimse av. Altså, uten Steph Curry så er Golden State fortsatt ett ganske bra lag. Et playoff-lag, og og et bra lag, men, men de er i nærheten Av å være så god som det de er Og det tror jeg heller ikke de er uten Steve Kerr Så det er ikke noe Jeg har overhovedet ikke noen sånne voldsomme Aversjoner mot at Kerr vinner Men jeg skulle gjerne sette Brad Stevens Vinne ja, Jeg synes det, det ska bli, bli satt pris på det, det han har gjort der også Selv om jeg tror at han kommer til å være, være Honorable mennesken For de aller aller fleste Men jeg tror ja. ikke han går helt opp altså. um, ja, Jeg Defensivspiller, altså Defensive Player of the Year, den beste defensivspilleren. Hvem har du der, og hvem, hvem tror du vinner, og hvem vil du helst sett vinne? Uff, ja, der er det også en del å ta av. Jeg, jeg tror Draymond Green får den, ja. Og det er i ja, og for sig helt greit. Kaster ut en honorable mention, og hadde han spilt hele sesongen, så synes jeg han burde vunnet, men Rudy Gobert faktisk vad han har gjort for Utah efter att de trade bort Ennis Kanter var helt sjukt. Men det är likförkort liten del av en hel säsong så jag syns Draymond Green förtjänar den. Det syns också för shovet att Golden State förtjänar att ta ett större sken på en del priset för att de har varit så god som de har varit. Ja, jag är helt enig. Jag har också jag tror så Draymond Green vinnaren. Ehm, um, Golden Bears fick lite för lite och han har, det är väldigt väldigt fett att se vad han kan göra nästa säsong. Han kan ja. bli vansinnigt sammen med Derrick Fabersta. Ja, ja. Og, og DeAndre Jordan må nevne. Så det, det står vel gjerne kanskje mellom DeAndre Jordan og, og German Green. Og så kaster ut det en til, bare sånn at cover all bases. Så er fortsatt Carl Leonard sikkert den beste forslagsspilleren i NBA. Men sett under en hel sesong så har ikke han vært på det nivået, og så sitter han nærmest skader. Så, men Carl Leonard den siste måned har halvannen har har han vært den beste forslagsspilleren i NBA, synes jeg. Ja, jeg enig. Som sagt så tror jeg Graham, Graham Green tar den, men det skal nevnes en del. Jeg synes også at LeBron James kan nevnes. Ja. Um, jeg, har, jeg kunne gjerne sett at den gikk han, for jeg, det jeg har sett av, jeg sett ganske mye Cavaliers i år. Jeg synes han gjør en, en valdig jobb, og han, han buser rett og slett hele det Cavaliers-laget, både offensivt og defensivt. Um. Og det er litt kult om han vant den, siden han nok ikke vinner uh, MVP. Når det skal sies, så var ikke han eh, så god i forslag som det vi er vant til å se han før han kom tilbake rett over nyttår? Sånn at første halvdelen av sesongen så fortjente han den ikke på en måte. Så, så derfor så synes ikke jeg han kan vinne den heller. Men som du sier, LeBron, det er jo litt det som skiller LeBron James fra, fra en del av de andre. Og også Anthony Davis bør nevnes. Det mm. første, og, og det som skiller de to fra en Kevin Durant, en Steph Curry og en James Harden er at de ikke bare er beste valfangsutspillere, men det er fantastiske også i forsvar. Ja, og det er det. det er jo det, det, det sporten utvikler seg mot, eller det er det jeg liker å se i basball, i hvert LeBron James er jo... Jeg skal vindre med at jeg har jo egentlig ikke noe sannsyn for den, sånn... Jeg er jo, jeg er jo en Kevin Durant-supporter, så da har det blitt ett ganska naturlig... Ja, det er naturlig å ikke liker LeBron James like mye, men uh, vanvittig basballspiller. Jeg, jeg, jeg, jeg hadde fort likt å sette han stikke av med den prisen her, også. Ja, jeg er enig i at det hadde, vært, det hadde vært litt stilig, rett og slett. Jeg hverken tror eller håper at han vinner den, tjener jeg. det gjør ikke heller, men, men jeg tror det har vært køy. Um, rookie of the year? Kan... Andrew Wiggins, mener du deg helt fortjent? Lett, enkelt? Uh, ja, uh, ikke lett og enkelt. Jeg synes uh, Mirotic uh, har pushet han litt til døren. Arnold Bumensen Payton på Orlando Magic, men uh, Andrew Wiggins synes jeg har levd opp til, og faktisk, det var jo tidlig i college-sesongen college i fjor snakk om at dette her var en helt sinnssyk draft-klasse. Men da Andrew Wiggins ble draftet av Cleveland Cavaliers og så sendt til Minnesota Timberwolves, så ganske mange som var litt usikre på hva Timberwolves fikk. Jeg synes han så til de grader har levd opp til uh, forventningene. Uh, han kommer til å bli en veldig, veldig god spiller men jeg tror Jabari Parker hadde tatt den, Om han ikke ble skadet Ja, det det jeg. jeg hadde Jabari Parker før sesongen Jeg tror at Andrew Wiggins får den nå Men jeg, jeg synes det er noe med den greia at Miritic faktisk har vært en del av ett lag som, som har kommet seg til slutspill Han har faktisk vært en stor del av det Men han, han blir jo ikke rookie som det Andrew Wiggins blir Han kommer jo ikke rett fra college altså, Sånn sett over alt Og har litt mer erfaring fra å spille på høyt nivå og, og sånt. Så, så det er litt annet Men, men det er klart Miritic, Miritic har vært også veldig god det är det blir väldigt enkelt för Wiggins att se bra ut på The Dogslaget NBA, men jag men där är väldigt förtjänt. Han lever upp till i alla fall den hypen som jeg klart att ta tema för han kom. Eh ja, og så och det så salt en viss eh bodog när det gäller det för att du er den bästa spelaren på ett dåligt lag så blir ju alla som spelar mot dig at han må vi stoppe. Mens Mirotic kan spille mer av en par pagason Uh, and Yoko Noa, Dirk Rose and, uh, og de forskjellige laget så, så det er litt både og det der med at uh, det er så mye lettere å være god på et dårlig lag ja, du, du får tatt mye felleskutt og du, får, du har ikke like mye restriksjoner til hvordan du skal spille men, uh, men du blir også passet på bedre av motsatte lagene ja, og det er, ikke, det er ikke mange som har gjort det samme som altså, han, har, han har faktisk uh, altså, han kommer in i sin første sasong og blir han er faktisk stjerne her på et basketballlag i NBA allerede, det er ganske um... Og det er del ja. altså det timbo kommer ut til å bli ganske bra. Uh, Og han er forsvar også. Ja, så skal, som du sier, Elford Payton skal også nevnes. Uh, jeg synes også at Noel skal nevne slutt, i hvert fall sånn den delen av sesongen, synes jeg han har vært ganske bra. Ja, absolutt. Men han, han er ikke i nærheten av de tre gutta der oppe, føler jeg. Så den, den tror jeg Wiggins spiker av ganske tidlig, så fort på bare Parklopp er skadet, så så jeg egentlig den komme ganske, ganske tidlig. Ja, En tror du Julius Randle för exempel kunde nytt något nytt kampte? Nej, för det att uh, han spelade stora delar eller ganska stor del av säsongen med Kobe Bryant eh uh, och det är inte så lätt att få hålla sig till. Det det du finna ut av en del. Eh uh, så tror jag att han hade dominerat på samme måte som uh, det DeWiggins och Payton Mitchells uh, har gjort. Det, det ser jag med ett visst det man inrömmer jag har ett visst svagt grundlag uh, tror jag si det alltså Randall ble skrald til sin første NBA-kamp. Jeg så ikke veldig mye av han i, på college. Eh, så, så jeg har ikke det beste grunnlaget for å uttale meg, men jeg, jeg tror ikke det. Nei, jeg så litt college, så jeg han ser veldig spennende ut, men det blir veldig synsing, selvfølgelig. Jeg bare spør for å, for å skape ja. litt. Eh, neste, most improved player, altså den spilleren som har utviklet seg mest det år her. Ja, eh, den altså jeg tror Jimmy Butler vinner, men det kan jeg si med en gang. Uh, og det er jo veldig, veldig fortjent Jimmy Butler har vært stor Dremon Green igjen bør nevnes der uh, Men uh, Så har du noen helt nye altså, Rudi Gobert og, og Hassan Weitzel Hassan Weitzel er vel ikke eligible Siden han ikke var i NBA i fjor uh, Men uh, så jeg tror Jimmy Butler vinner Og jeg synes det er vel fortjent Ja, helt enig Jeg synes også, det høres kanskje litt dumt ut Men jeg synes også faktisk at Clay Thompson skal nevnes der Han har utviklet spillet sitt enormt mye det er, jeg er fullstendig enig. Han uh, har tatt uh, nye steg og, og gått fra å være en god spiller til å bli en stjernespiller. Ja, og det er ikke... Det svarer jo mange som mente at Golden State Warriors dummet seg ut at de ikke tradet uh, David Lee og Klay Thompson for Kevin Love. Uh, altså at de skulle gå til Minnesota Timberwolves. Uh, sesongen i år har vel egentlig vist at de valgte helt riktig. Ja, jeg ville, ja hadde jeg fått valget nå så hadde jeg valgt Klay over Kevin... 10 av 10 ganger altså um, ja, Jeg vet ikke om så skal si det så sikkert Men for Golden State Warriors Så hadde jeg valgt Clay Thompson over Kevin Long Ja, det er selvfølgelig to forskjellige spilltyper det, det skal ikke jeg si for dette det uh, jeg, jeg synes også kanskje at, uh, at The Greek Freaks kan nødvend seg Giannis Ja, altså, han tar steg hele tiden han, når, når han tar steg så er det jævlig Så det en pokker att det er <laughs> at, Når Giannis tar steg Så er det lange eh det har han gjort den här säsongen här också. Han gleder mig väldigt till att se han nästa år. Jag tror han kan vinna den den då för vad är det där? Ja, men, men Jimmy Butler har nog gett alltså den är den är nog ganska safe tror jag altså. Ja, det tror jag också. Så er det en kategori som är lite öppen, Six Man of the Year, alltså den bästa spelaren to komma upp i bänken för de som inte har hört om den för. Eh där har jag en del namn som jag är lite osäker på. Jag vet inte vad du tänker. Um. Jeg, jeg juksa litt, synes jeg, da, jeg det, da vi fikk dette spørsmålet på forrige uh, TV-kamp Da sa jeg Rudy Gobert, for han er eligible, tror jeg For han har spilt så mange kamper av benken før de tradet hennes kanter Og så har han vært stor uh, hver gang han starter uh, Og det var en del mens kanter var skadet, og, og ikke mins etter men, uh, men det er en litt cut-out, for å være helt ærlig de det står mellom, føler jeg, er uh, Lou Williams, kanske som den største favoritten til å vinne, og jeg tror han vinner. Uh, og så har du R.C. Uh, Thomas uh, på Boston Celtics, som jeg synes uh, fortjener uh, å nevnes der. Uh, nå glemmer jeg helt sikkert uh, en del også, men de to skiller sig ut for meg. Ja, jeg, har, jeg tror Lou Williams da, når jeg synes det er fortjent. Jeg har på on-road mention, så har jeg S.I. Thomas, og så har jeg faktiskt Andrew Iguedala, som gjør... Uh gör ekstra... har tagit som vi snackat om så den rollen som, som en bänkespiller och gjort den till til sin egen på något sätt. Ehm ja, inte inte vi så, vi sa det ut uh, Six man of the year i schuttspelet så tror jag den väldigt fort i alla fall hade haft den till Sig för att ja at, da, men det är lite Udala som vi har sagt om någon gång är de väldigt många också av de småtingna där han har någon kampen var han scorear massa också. Men det är väldigt ofta en typ av Jamal Crawford som gör har den någon gånger. Uh, og, og Lou Williams, sier Thomas, er litt mer den typen De kommer inn og pøser inn poeng Og det er veldig ofte den typen som vinner Ja, så veldig, hadde, hadde Pacers kommet til slutspill Så hadde det også vært litt fristatt å nevne Rodney Stuckey Som jeg synes har vært veldig god fra benken i år Men uh, ja. han ryker nå da, selvfølgelig uh, Jeg tror Lou Williams Jeg tror ikke, sier Thomas, er veldig lang bak altså. Nei, jeg tror ikke det heller Men uh, spørsmålet om han får nok uh, humør fra altså, tiden sin i Phoenix Suns. Det er det det og blir. Har han, ja, han har vært femragende. Uh, altså, han er jo grundt grunnet, alene, alene grunnet at Celtics faktisk kan spille slutspill i år. Ja, han var så, bad Steven. Ja, så god har han faktisk vært. Um, ja. Nei, da har egentlig ikke jeg mer å ta opp. Ja. Jeg får bare takke for er, ekspertisen. En, en til award. Hvem er din Shaqqen og Fou? Shaqqen og Fou? Jeg kommer ikke unna og, og den to, to porter jeg altså. Så Otto Porter er din MIP-sjeiten og folk Ja, den er vanskelig Det har jo, det jo så mye fanta Den påske Den de hadde i april med de 20 Med de 10 uh, her, Det er så mye morsomt Nei, um, jeg må svare Otto Porter Ja, jeg tror, jeg, jeg, jeg tror Halve er favoritt til å vinne Jeg tror jeg går for en Jeg, jeg går, beklager, men jeg, jeg går for Pertens der ja, altså. <laughs> Det er greit Joel de McGee, dessverre har ikke spilt i år, så mye år Takk jeg har vært nok på banen til at han kommer hjemme. Han er litt hjemme alltid, han er, alltid. er også bare på gammel, gamle meritter. Ja, han er topp tre uansett. Ja. Nei, jeg tror, etter, ja, altså den, den 1 2 8 kommer jeg aldri. Jeg tror jeg aldri kommer til å glemme, uansett hvor gammel jeg blir. Nei, nei det, det har vært igjen for de av dere som ikke har sett noe av Shaker Full. YouTube-Shaker Full. Det er mye morsomt. Ja, det er høydepunktet hver søndag, det. Det er <laughs> Nei, da får jeg egentlig bare takke deg, Fredrik, for ekspertise. Takk, og igjen minner jeg om klokka ni på søndag. Klipen eh, kreveres mot Boston Celtics i første skitspillkamp, og neste helg så er det Spurs mot Clippers. Så eh, følg med på to fremover. Det anbefaler vi alle se på, så anbefaler vi alle å følge oss på Twitter. Fredrik Nott, et Fredrik og så har du et Toru Charito, der jeg kommer med spiltips uh, til alle kamper i stort sett i NBA. Uh, litt kulere å se kampene hvis man har litt penger på det, synes jeg Du vil kanskje ikke skryte selv Men du har ganske bra rekord, har du ikke Ja, jeg, jeg skal ikke skryte så mye Men jeg har vel en roi for, altså return on in west For de som ikke vet at jeg er på 110% i år Så det er, det er mer, en, uh, mer en brukbar Synes jeg i dag, fall.. Ja, så, så, så uh, Vi tjener litt ekstra, så følge deg Det er godt å høre uh, Spreadsheet mitt og uh, hele regnskapet mitt Ligger ute på Twitter og på oddsorakle.com Som jeg også selvfølgelig må gi en share-out og det kommer nok flere, forhåpentligvis et par, et par sånne podcasters som det her til, den ble jo veldig lang den her da men det er det første gang jeg har gjort det, og jeg forstod at det var første gang du har gjort det også, så da var det mye å snakke om. ja, og vi har helt sikkert mye på forbedringspotensialet, men jeg tror det blir bra uansett også. ja, det var morsomt takk for at jeg fikk være med ikke noe problem, takk skal jeg, takk for deg